Torej, pozdravljeni vsi skupaj. Me veseli, da sem v Mariboru. Pred dvema letoma smo bili z Mato Grgoščič tukaj, ki smo en zbornik v Mariboru pripravljali. Pa je bilo podobno maril v ampak je bila publika zelo kvalitetna. Mislim, da, misli, da to je to danes to vrsten, to vrsten primer. Naj povem, da me veseli, da sem ravno današnji datum tukaj, 8. novembra. To ni kar kakršen koli datum. Ne? Ampak vsaj dva pomembna dogodka zgodovinska so oparta z njim. Najvam v svežin spomin 7. na 8. november 1917, pa do oktobrske revolucije. In v noči iz 8. na 9. november 1989 se je padil Berlinski zid. Tako ta 8. november je precej markanten, no, še malo naprej, z 9. na 10. november 38. kristalna, kristalna noč v Nemčiji in tako naprej. Tukaj okrog tih datum mi so zelo, pa pilski, aha, 8. 9. november, torej, pilski puč v Minhnu, abortiranji kaj ki šel sedeti potem. Tako da je kar tako markanten datum. Najprej najbran tam malo popravim, torej, nekaj vemo Indijo, ampak ne, sem nisem to okvarjal, da bi si upel govoriti o tem, da sem strokovnjak za Indijo, ampak za muslimanski svet pa za islam, to pa držil. Predvsem o tem bom govoril in pa sicer predvsem z vidika teme, tematike, ki jo je uh, ta sklop predavan, se pravi, svet kot zarota pri pravi. in bi mogoče v tako kontekstu umestil uh, svoje videnje. Uh, najprej bi rekel, da vsi skupaj se zavedamo, bolj, da imamo opravlj, ki zmeraj bolj socialno nepravičnim svetom. Nič novega, ne povem, če to omenim. V Ljubljani še vedno pred borzo protestira skupina protestnikov. Pred tremi tedni smo imeli proteste po celem svetu. In torej, to ni na ključje. Svet postaja, in pa Zahod torej, postaja zmeraj bolj socialno nepravičen. Sam katere naj par podatkov omenim. En od stotek najbogatejših odrastkih prebivalcev v zemlji ima vlasti 43% vsega svetovnega bogastva. 10 procentov najbogatejših odraslih prebivalcev tega planeta ima 83% vsega bogatstva. Po celem svetu, na zahodu, Indija, Kitajska, Kitajska v bistvu še najbolj frapanten to vrsta negativni razvoj dela, a veste, narašča ginijev koeficient. Ginev koeficijent v ekonomiji meri stopno neenakosti dohodka. Nič je največja možna enakost, ko imajo vsi enako. Enka je, da ima vse samo en človek. Torej, in ta vesica se izmeraj bolj nagiba k eni. V ZDA iz 0.38 na 0.42, v Nemčiji 0.26 na 0.30, Na kitajskem celu iz nič 28 na ni 40, celo v teh tradicionalnih skandinavskih državah blaginje, ta ginjev koeficient pomika proti enki, v smer večje neenakosti. V Nemčiji ima 10% najbogatejših prebivalcev, 65% vsega bogatstva. Skratka, živimo v neki zmeraj bolj, bi rekel, groteskno socialno nepravični družbi, groteskno socialno nepravični in ni na ključje, da ljudje začnejo čutiti, da je nekaj kodona robe. Da je ta neoliberalna paradigma, ki jo živimo pravzaprav prav zadnjih 30 let, in se je začela, kot veste, z, recimo z Margaret Thatcher v Veliki Britaniji in Ronald Reaganom v ZDA, da ta samoregul samoregulativni trg, ki naj bi bil tudi po mnenju naših ekonomistov, če ste morda prejšnji teden gledali, neko omizje v pohlepu, Bernard Brščič iz Ekonomske fakultete glorificira trg. Dopesedno glorificira trg, ampak ta samoregulacijski trg te groteskne razlike prinaša. Zakaj začenjamo tem, tem? Ker hočem reči, da ljudje niso tako nespametni, predvsem v Evropi, kjer ni zgodovinsko tako prodrla ideologija klasičnega liberalizma, govorim v kontrnitalni Evropi, da bi še dolgo trpeli to vrstno dogajanje. In seveda zmeraj bolj kritično mnenje brbota pod površjem. Mislim pa, da se tisti, ki imajo korist od te zmeraj večje neenakosti, se prav najbogatejši, finančno najmočnejši, zavedajo te neena, te, tega nezadovoljstva, In v tem smislu se želi na vse možne načine, po mojem mnenju, mnenje oziroma pozornost preosmerjati stran. Iz socialnih, ekonomskih tem, družbenih tem, k nekim temam, ki so tradicionalno zelo hvaležne teme za zbujanje pozornosti. Ena takih je Islam, seveda, muslimani. A veste, vsi vemo, da čez zgodovino so bili grešni kozli po navadi ritualni morilci, se pravi morilci Jevsa Kristusa, ritualni umor majhnih otrok in tako naprej in tako naprej. Zmeri, kaj je šlo kaj narobe, v Rusiji pogromi, ki še njo 1903, zmeraj pogromi nati judi. Oni so bili pravzaprav zmeraj krivi. Sedaj pa si upam postal tezo, da te grešni kozni postajajo tisti, ki so bili že percepirani v preteklosti kot negativci, ampak so sedaj prišli na to najbolj vidno negativno mesto, to so muslimani. Predvsem muslimani se videjo živeči v zahodnih državah in v zahodnoevropskih državah, kjer so muslimanske skupnosti precej prisotne. Torej govorimo o tem, da se ta protimuslimanski diskurs se iz krajne desnice, na primer Marine Le Pen, Gerd Wilders na Nizozemskem, Roberto Maroni Severna liga v Italiji, se zmeraj bolj premešča v etablirano sredino, desno sredinskim strankam. Najva samo spomnim, torej, da Angela Merkel, torej kanceljka iz vrst CDO CSU, govori o koncu multikulti. Tejo sarazin, sicer formalno, menda član SPD-a, socialdemokratov nemških. torej veste, kaj govori, da je o tem, da muslimanska populacija na Zahodu oziroma v Nemčiji znižuje inteligenčno raven nemške družbe. Včasih se zdi ko, da predvsem desno-sredninski politiki, UMP seveda tudi v Franciji, torej neogolisti predsednika Nikolasa Sarkozija, kar mu je v tem dobi bolj, bolj naslikal islam kot neko konzervativno, retrogradno religijo, ki pravzaprav zgolj pokriva ženske in hoče potisniti v kot. Kako bi si drugače razložili podatek, da od okoli šest milijonov muslimanov, ki živijo v Franciji, si zgolj dva okoli, men okoli dva tisoč žensk, zakriva obraz z Burko ali Nikabom, pa je to predsednik Sarkozy uspel konstruirati kot velik problem Francije. In tudi drugoče to dogaja. Torej, po moji si tle ne smemo dejati otvar, da se želi pozornost spreusmirati stran od socialnih tem. Ampak, torej, polak tega tradicionalnega trika preosmerjena pozornosti stran, po mojem te napadi na Islam v smislu svaritev v tem, kako je Islam agresivan, kako predvsem z fertilno demografsko torej, dejavnost, jo, ogroža zahodne družbe, kako so mušeje, pravzaprav, središča politične in pa islamske vojaške moči, Torej, mislim, da ta govorica ni usmeljena zgolj v preusmeljene pozornosti. Ampak morda celo na neki nezavedni ravni, mord, torej nemara pa tudi zavedni, torej se te finančno močni krogi, tisti, ki imajo kaj za izgubiti, tisti, ki so največji prejemni, ki koristijo od neoliberalnega sistema ali pa neoklasičnega, neo nabreč neoliberalizem to samo kot eden uh, kreši ekskurs neoliberalizem je prav za prav dedič klasične liberalne misli z Brankom so bodilo prej od Johna Locka tam je s Thomasom Hobbesom, Johnom Lockom se začne pa pravil pre, pre, klasičnih ekonomistov torej zato govorimo tudi o neoklasični ekonomski družbenoekonomski sferi, ko gledamo neoliberalcih, ti pa Friedrich August von Hayek in pa, uh, in pa Friedman, se pravi Milton Friedman. Torej, če se vrnem nazaj, mislim, da je razlog to, da je Islam pravzaprav tarča napadov, ni zgolj v klasičnem preusmerjenju pozornosti, ampak da je razlog konceptualen, vsebinski. Gre za to, da, če pogledate dan a veste, situacijo v svetu, če si odprete kakšno dobro knjigo o neoliberalizmu, naj samo pripomrečim David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, ali pa lansko leto izdana, torej Steger Martin, Manfred Steger, kari Roy uh, Neoliberalism, uh, Brief, A Very Short Introduction, tako je Torej če tam, če začnete listati poglavje, ki govori o sistemski širo, sistemskim širitvi neoliberalizma po svetu, torej globalnem kontekstu, potem ugotovite, da se ta neoliberalizm daj podaril posod. Branko je Indijo. V Indiji pod sedajnim premijom Manmohanom Singom, ko je bil ta finančni minister v času vlade, kongresne vlade, Torej, neke vlade, ki so je včasih levi levo konotacijo, se pravi Narasimara, med na 216. Indija, radikalno zakorakala v neoliberalno sfero. Kaj šele v zadnjem času? Latinska Amerika je znana, tam se je vse skupaj tudi začelo, če berete na Omi Klein, doktrino šoka, se pravi Čile. Čikaški dečki so tam začeli neoliberalno revolucijo izvajati. V afriške države je tudi pridrl liberalizem, Gana, Jerry Rowling, gani. Britanska kolonija, nevdisno leta 1957, nekdajna go, torej zlata obala, Golden Beach, ki so trgovali zlatom. Kar počem reči to, v nebenju teh knjig pa ne boste našli nekih namigov ali analiz, ki bi govorili o tem, da je v muslimanski svet ali še specifično je v arabski svet neoliberalizem prodrl sistemsko. To ne pomeni, da pravim, da nikjer v arabskem svetu neoliberalizem ne prodera. So države Tunizija, kjer ravno pod predsednikom Benalijem, ki je padel letos januarja oz. februarja, torej je neoliberalizem po takterko mednarnega generalnega sklada močno prodrl In na začetku tega stoletja, se pravi, tam okoli leta, leta 2002, so mednarodne finančne bonitetne institucije že govorile o tem, da je Tunizija zgleden primer liberalizacije gospodarstva v arabskem svetu. Tudi v Egiptu, torej predvsem po nastopu predsednika Amir Al-Sadata leta 1970, je Egipt začel liberalizirati svojo ekonomijo in zredbo in pod Mubarakom je to napredovalo. Torej, kakšno na ključje, ali pa ne mara ni na ključje, da ravno v Tuniziji in Egiptu je prišlo do prvih velikih uporov, teh uporov, ki jih še danes spremljamo. Hočem reči, torej, ni na ključje, da Francis Fokojano v svoji famozni knjigi o koncu zgodovine in zadnjem človeku, ki je šla leta 92 oziroma tri, nekaj kot članek v Foreign Affairs, potem pa kot, oziroma National Interest, revi, potem pa kot knjiga, da v nekem pasu so pravi, zdi se, da po celem svetu razen, parafraziran ga seveda, da po celem svetu razen v muslimanskem svetu obstaja prepričanje, da je liberalna demokracija svobodno-tržnega ekonomskega tipa najbolj nacionalnega oblika vladavine. Torej, po sodrugot razen v muslimanskem svetu. To ni na ključi, a ja, Ta muslimanski svet, ki danes šteje milijardo 600 milijonov ljudi, ki bo čez 20 let imel dve milijardi dvesto milijonov ljudi, torej, to ni na ključi, da ta svet, predvsem pa njegovo jedro, arabski svet, ne sprejme ne spreme neoliberalne paradigme. O tem, zakaj ne bom še veliko povedal, ampak na tej točki tok in najrečem tudi Tariq Ramadan, eminentni muslimanski filozof, to najbolj, bi rekel, najbolj pregnantno izrazi, ko pravi, za muslimane je neoliberalni svet, neoliberalna ekonomija, svet, vojne. Alam al hart In pravi, muslimani se morajo boriti proti to neoliberalni paradigmi. Torej, verjetno zdaj, da počasi sem že mignil, zakaj torej so te napadi tudi v Evropi usmireni proti islamu, zato, ker se mi zdi, da gre za neko preventivno delegitimizacijo. Preventivno se pravi, da se skuša nekako biti korak naprej in preprečiti, da bi morda te muslimani, te muslimanske skupnosti, ki živijo v zahodni Evropi, svojo družbeno, ekonomsko doktrino morda začele malce razširjati na autohtono, recimo, temu prebivalstvo. Da bi, začele, da bi neko, nekdo gotovil, da ima islam nek drugačen, zelo drugačen konceptualni pristop k tem zadevam, in da je v tem smislu lahko na nek način nevaren. Torej, če pa musliman velja za agresivca, fanatika, terorista, potem pa on ne more sproducirati nekih relevantnih družbeno-ekonomskih idej, seveda. Torej, gre za preosmerne pozornosti plus preveti, preventivno delegitimiziranje po mojem mnenju. Zdaj, zdaj pa bi rad prišel k temu, kaj je V Kaj je v islamu tisto, kar ga tako razlikuje od neoliberalne dotinu, oziroma povedano širše, kar ga razlikuje od klasičnega liberalizma, trojčka bi pravzaprav lahko rekla, ideologije klasičnega liberalizma, katera rekel sem že, je neoliberalizem dedič. Torej, August von Hayek, Milton Friedman sta pravzaprav obodila veste ideje, ki so jih že v 18. stoletju formulirali klasični ekonomisti. Adam Smith, David Ricardo, pa potem neoklasični ekonomisti 19. stoletja, Leon Walras, Alfred, uh, Alfred uh, Hirschman in tako naprej. Tako da klasični liberalizem je problem. Torej Ta dolga zgodovina klasičnega liberalizma je se segajoča vsaj do, do loka, če ne do hopsa. Drugi del tega trojčka torej je sama ekonomska znanost ta politična ekonomija, ta znanost, ki zdanes zopet skuša dejati na svete v tem, kako naj se ta kriza rešuje, pri čemer seveda ne gre za nikakršno reševanje, in pa gre samo za še dodatno reproduciranje krize. Ko se zdi, da ekonomisti pravijo tisto, kar je vsakemu poprečno racionalnemu človeku znano, torej da obstoječi sistem destruktivan, Ampak ekonomišti bo rekel, da ni destruktiven, torej trg je tisti, ki maksimalno, optimalno alocira vere in pravzaprav ni druge, ni druge alternative. Torej, to ni na ključje, ker je ta ekonomska znanost, klična ekonomija je nastala pravzaprav sporedno s kapitalizmom, je nastala, išla je, je ven iz klasičnega liberalizma, v temeljitelji, Aaron Smith veljaz, v temeljitelji, torej spada v medklasične ekonomiste, David Ricardo, Robert Malthus, sta svojo naturalistično teorijo, če boste brali Karla Polanija, sta pomagala legitimirati uh, samoregulacijski trg v Angliji v 19. stoletju in s tem napravila izhodiščo v delovanju modernega kapitalizma. Torej, in tretji del tega tročka je sam kapitalizem v tem smislu kot ga pravzaprav divjan smislu, kot ga poznamo danes, namreč naj samo omenim, da v času, med leti nekako, 1905 in in smo imeli v, na Zahodu, tudi v zahodni Evropi, vendarle nek liberalizem z veliko bolj človeškim obrazom in smo tudi govorili o nadzorovanem kapitalizmu, namreč v tem času, ko so predelovali Keynesianske, John Maynard Keynes, ekonomske politike, na Zahodu, ki so seveda zahtevali regulacijo ekonomije, močno vlogo države in pa močno distribucijsko vlogo države, da je imala pravzaprav bogatelj in dajala v smislu široke države blaginje delovskem razredu, ki se lahko pa srednji razred. Torej, to, temu liberalizmu pravimo v peti ali pa egalitarni liberalizem. Ampak to je bilo samo, mislim, da je bilo pravzaprav 30 let enega, bi rekel, enega umestnega obdobja. Prej imamo klasični liberalizem, potem pa je da ta neoliberalni udarec. Torej, islam lahko kontrastiramo s tem trojčkom. In tako na začetku lahko povem, da ta kontrast je zelo oster. Torej, ko pa govorimo o islamski družbeno-ekonomski misli, naj takoj omenim, da. V samem jedru te družbeno-ekonomske misli je en pojem, ki je bistven in primaren to je pojem pravičnosti. Predvsem pa te gre za, seveda bi tudi neoliberalci govorili o pravičnosti, se svečovali na Johna in pa na druge, ampak gre za socialno pravičnost v smislu večje socialne enakosti v tem, da je lahko socialno zavrovanj in tako naprej. Ker ta pravičnost je v, v islamski, družbeno, ekonomski doktrini in pa spokoj vsej religijski doktrini temeljni koncept. vas spomnim, da v koranu muslimanski sveti knjigi je pravičnost Adelj v Arabščini omenjena več kot tisočkrat. To, to je tretja najpogosteje omenjena beseda v koranu. Tako je za Allah, Bog in pa Ilm znanje, vedenje. In najbolj sopozirim tudi to, da 16. sura 90. aja upam, da kaj verite, koran, pa tam, saj torej, iz kakšnih študijskih namenov ali intelektualnih, 16. sura 90. aja pravi, zares Bog zapogduje pravičnost in delanje dobrih del, ter prepreduje nesravnost, grda danjanja in nasilja. Torej, Zares, Bog zapoveduje pravičnost, adel in dela dobrih del ih In naj vas upozorim, da ta 16. sura, 90. aja, se bere oziroma ponovili na koncu vsake hudbe. To je pridiga ob petkovih skupnostnih molitvah, ko muslimani se zberejo imajo o v petkih Sarata al Džuma, petkova skupnost molitev, pride hudba, seveda, pridiga ga, imamo, in na koncu se vse hudbe pride ta sura, torej, Bog zakljuje pravičnost in delanje dobrih del. Muslimani so torej ne nekno da je njihova prvenstvena vloga delovati pravično. Najvažno upozorim, da to je tisto, torej ta pravičnost, ta, ta Sura je tista, ki po mojem mnenju izraža jihad lagbar, torej veliki jihad. Ali ste to kar so zahodni mediji? Kar zahodni mediji precej trivialno vse čas usiljujejo zahodnemu človeku v smislu joj, islam, to je pa enačenje z jihadom, sveta vojna, fanatiki in tako naprej. Torej to je Zavestno ali pa zaradi nepoznavanja marginalizir marginalizirane dejstva, da ta sveta vojna, bojevanje, veljava v islamski ljudvini za majhni džihad. Majen pomembni džihad. Pa še tane vas upozorim, da v moderni konceptualizaciji gre za oziroma samo obramno oziroma samoobramno svetovno. vojna. Druga sura 190. aja, borite se na božji poti proti tistim, ki se borijo proti vam vendar ne začenjajte bojevanja, kaj ti Bog zares ne mara tistih, ki začenjajo bojevanje. Torej, ta mali džihad je samo obramnjen, pa, hočem reč reči, ta veliki džihad, resnično prizadevanje, je pa prizadevanje za pravičnost in delanje dobrih del. Naj samo še na to upozorim, četrta sura 135. aja pravi, muslimani morajo zmeraj ravnati pravično. Tudi, če bi s tem škodili sebi, svojim staršom ali svojim sorodnikom. Mislim, da, ta, da to precej pove. Skratka, če si berete katerega koli, tudi ekonomskega, muslimanskega ali pa filozofa, upozarja na to, da je pravičnost, socialna pravičnost temna determinanta delovanja muslimanov da si morajo vsakodnevno dobesedno, vsakodnevno boriti za pravičnost. In biti musliman pomeni delovati socialno pravično. Torej, ne gre v islamu ni, per, ni percepcijo oziroma konceptualizacijo, ki bi rekla, nekdo se lahko ima za muslimana in kot musliman se bo zaprl v nek izoliran prostor in bil zmiraj boljši musliman in preštudiral koran, in ga znal na pamet, bil kafis, Ker ni musliman, če ne bo šel meg ljudi in delal za njih. Kot pravi Tariq Ramadan, biti z Bogom pomeni biti z drugimi ljudmi. Torej, to si treba zapomniti. Zdaj pa, če gremo naprej in začnemo odsirati ekonomijo islamsko, torej tisto, kar se mi zdi še posebej pomembno v smislu kontrastiranja z neoliberalno družbeno-ekonomsko doktrinost, se mi zdi vendar nekaj o islamski ekonomiji povedal. Torej morda vas upozoril, da morda najbolj prodoran islamski ekonomski avtor je Sajet Hajbar, nakvi pakistanski ekonomist, sam pravzaprav tudi izobražen v zede, ampak ampak je vendarle nekaj tam pobral, ne pa čisto vsega, v čemer piše, seveda. Če male karikiram. Zkratka, hočem reči, da, če govorimo o islamski ekonomiji, potem bomo takoj reč, da islamska ekonomija vsebuje štiri ekonomske aksiome. Štiri aksiomi. Prvič, ta vhid, to je enotnost. Drugič, ravnoteže. Aladel, Valixan. Torej, pravičnost in delne dobrih del. Tretjič, ihtiar svobodna volja. In pa četrtič, farz. Odgovornost. To so štiri aksiomi. Skupaj tvorijo neko koheretno celotno in nobenega tih aksiom ni mogoče izdvojiti, ne da bi to celoto porušili. Torej, samo skupaj jih moramo brati. Zdajme, jih samo le skupaj jih lahko beremo. Torej, naj, torej, enotnost je prav pravzaprav ta klasični v bistvu, koncept islama Tauhid, To, ta doslednji moneteizem, ki pravi, da musliman more spoštovati Boga, tega enega Boga, in se tudi delovati po njegovih prepičanjih. Ampak, da bi ta jezik malce bolj konkretiziral, torej naj se premaknem k drugem oksijomu, to je ravnotežje. Pravičnost in delanje dobrih del. Tle pa dobimo neke že zelo za nas relevantne koncepte. Namreč, veste, čas, ki ga danes živimo, je tisto, pred čemer sveri 59. sura, 7. aja, ki pravi, bogatstvo se ne sme koncentrirati pri bogataših. Zelo pregmantna je torej ta aja. Bogatstvo se ne sme koncentrirati pri bogataših. To velja v tej konceptualizaciji muslimanskih za zulem. Ta zulem je pa nas, torej za teže, ta je nasprotje adla, nasprotje pravičnosti. Torej, na ta način se opisuje sistem, v katerem se družbeni veri pretakajo in to sistemsko pretakajo od revnih bogatim. Torej, situacija se zdi predvsej znana namreč, kaj imamo pravzaprav vse od izbuha svetovne finančne krize do danes imamo pravzaprav eno samo pretakanje sredstva, ne nekno pretakanje sredstva v drevnih bogatim. To je sistemsko pretakanje, to je pomembno. Na najprej banke s tisočimi milijard rešujejo finančni sektor, ki je proizvedel krizo, na to pa morajo te lukne finančne, do katerih je pa šlo v državnih pračunih, zapolnjevati najšipkejši. Torej gre za najbolj, v islamski konceptualizaciji, za najbolj, najbolj čisti zulem, nasprotje pravičnosti. In v, v tem smislu torej, lahko rečem, da islamska ekonomska vtržina da oziroma zahteva, da je treba, če obstaja taka nepravičnost, da jo treba popravljati. Da se je treba vsemi svesti proti neji boriti in narediti vse, da bi prišlo do večjega ravnotežja. Da je treba vstaviti, preprosto vstaviti to sistemsko pretakanje sredstev v bogatim. Potem tretji aksiom sobodna volja ihtija. klenaj naj povem, da ta svoboda, torej se razlikuje od te zahodne, bi rekel, percepcije zahode kantijanske, preko imenovila kanta, primer. Potem da ta svoboda mustimana sicer je velika, ampak ni absolutna. Je relativna. Absolutna svoboda torej naj bi pripadala zgolj Bogu. Posameznik namreč je svoboden, ampak, kaj mormo tej svobodni volji, treba takoj dodati četrti aksijom, namreč tega tretjega aksioma, svobodne volje, Se preprosto ne more in ne sme v islamski konceptualizaciji brati ločeno od četrtega, to je odgovornosti. Gre za to, da islamska doktrina pravi, da človek, ki je svoboden, ima svobodno voljo, ampak hkrati ima tudi neznansko odgovornost. Torej, ni kar tako, ima svobodo, sedaj pa delaš, kaj hočeš volji, ampak je ta odgovornost ogromna. Kašnjo, za kajšnjo odgovornost gre? Torej gre za dva vidika odgovornosti. Prvi je ta, da, da človek v tej konceptualizaciji velja za potencialnega namestnika Boga na zemlji. Ampak to namestništvo Boga na zemlji je zgolj konceptualno. Torej, pardon, se oprečujem, Torej, je zgolj potencijalno. Torej, to ni dejstvo, da je človek božji namestnik na zemlji, ampak je potencijal, ki ga lahko človek doseže zgolj z nekim ravnanjem. In to ravnanje je delanje dobrih del. Ko pravim delanje dobrih del, pa je to delovanje v korist revnih oziroma moči potrebnih. Torej, ne nekno dajanje pomoči potrebnim, Pričemer najbi šlo celo zato, da ne dajati kar vse, ampak tisto, kar imaš najraje. Torej, tretja sura 92 aja pravi, ne boste postali dobri, če ne boste razdelili tistega, kar imate radi. Torej, tisto, kar imate najraješe, najraješe tisto dajajte. In uh, v tem smislu, lahko rečem, da po tej konceptualizaciji se človek lahko osvobodi zgolj na ta način, da izpolnjuje to odgovornost, ki jo ima. Osvobodija, veste. V tej konceptualizaciji osvoboditev pomeni osvoboditev od pohlepa in, in skopuštva. Skopošti torej. Čeprav v neoliberalni konceptualizaciji se vidi, da svoboda pomeni neomejeno možnost kopičanja neomejeno možnost zapravljanja po lastni volji, niče nima pravice se dotakniti tvoje lastnine, pa bi islam rekel, to ni resnična svoboda. To je pravzaprav zasuženost svojim rastnim hedonskim potrebam. Zasuženost neki svoji, če hočete, na en izraz uporabim, za kompleksanosti. Torej, trivialnosti, nekemu gašenju infantilnih Zgiba v psiholoških, in mi ti več, moj avto mi boljšega, velik avto, helikopter, hiša, grad. Torej, to v islamski koncentralizaciji velja za znak svobode, pa za znak vse večje zasluženosti. In naj dodam, da zgoljče če posameznik kaže to svojo, ne nekno, kaže to odgovornost do socialno šibkih, torej, na ta, na ta način posameznik v islamu izpričuje svojo religijsko, svojo religijo. Torej, ne moreš biti musliman, pa krati biti neodgovoren. je to inkompatibilno. In za tiste, ki te odgovornosti ne izvajajo, torej, se pravi, da zanikajo vero. Imanj, zanikajo religijo, din. Zavračajo religijo. 107. sura, prvo do tretja aja pravi, ali si videl tistega, ki zanika religijo? To je tisti, ki zavrača siroto in ne nahrani reveža. Torej, če nek nominalni musliman pravi, jazno seveda velik musliman, ampak ne, ne daje od svojega bogastva za socialno ošike in to bistveno daje potem s tem, pravzaprav kaže, zanikanje religi. Naj tako upozorim, da navodil mislo, da mislim, da je v muslimanskem svetu vse tako lepo in pravi, da tam rožice sadijo. V Pakistanu v Pakistanu 190 milijonov ljudi, še z 20 bo Pakistan populacijsko največja muslimanska država, prikajtev bo Indonezija. V Pakistanu veljeposesni, ki noč davka. Te družine, ki gledamo, veste, Benazir buta Bita, njen mož, Zul, torej Asif Ali Zardari, Nava Šarif, same tradicionalne veljeposesniške družine, ki nočejo plača davka in ga pravzaprav ne prečujejo, odkar je Pakistan nastal 14. augusta 1947. Ampak najbolj skrati, že na tej točki upozorim, da je to tudi izjemno negativna dediščina kolonialnega obdobja. Da so Britanci v tako navani severozahodni Indiji neke posebne koncepte, neke posebne družbene ureditve vzpostavljali. In da so Britanci vladali posredno v severozahodni Indiji v svojem radžu. Radži bi vseveda veli, ki je vsebovali Poleg današnje Indije še Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladeš, Šrilanko in Maldive. Ampak ta britanska varnostna država v severo-zahodni Indiji, ta je imela posebne ozorce, Kaj so Britanci vladali posredno preko teh zemlji posestnikov. In seveda, če so hoteli, da bo ti zemlji posestniki Disciplinira prebivalstvo, v njihov pritužbi morali nekaj dati in dal so jim te finančne, materialne privilegije. In ta sistem, Britanci so bili lisjaki in mojstri, ta sistem je tako dodelan, tako utrjen, torej, da ga Pakistan, kot je zdaj od 47, se pravi v, v 64 letih neodvisnosti, preprosto ni mogo razdreti. Tako, da celo te pakistanski, islamski kromisti lamentirajo v tej smeri. Torej, te vere posesniki, lahko stokrat rečejo, so muslimani, ampak to ne bo ravno država. Torej, potem ekskurzo, naj se vrnem nazaj, torej štiri etični aksioni. Zdaj pa... Koliko še časa? Kod žeš. Okay. Zdaj pa naj, naj, torej naj zdaj kontrastiramo, veste, naj kontrastiram, ker ta kontrast bo zelo konkretno pokazal razliko islamsko druge ekonomsko doktrino z tem trojčkom, ki sem ga omenjal, klasičnim liberalizmom, ekonomsko znanostjo in pa kapitalizmom. Sam nekako predelujem štiri segmente, kjer, kjer obstaja ta bistvena razlika, so seveda komplementarni ti segmenti. Ni tako, da bi bili popolnoma ločeni, ampak se pravzaprav prikrivajo dobršnji medij. Vendar leh pa je treba zaradi potreb analitične analitične natančnosti jih je treba ločiti. Prvič, odnos do vloge posameznika in skupnosti. V islamu, v njegovi družbeno-ekonomski doktrini, ima skupnost posebno mesto. Uma kot probitna muslimanska skupnost ali močtama kot družba v rapšini. Torej, ta skupnost kot kolektiviteta socialno povezanih posameznikov je muslimanski ideal, krati pa imperativ. Povedano v bolj prozajčnem jeziku, kljub temu, da je ta skupnost sestavljena iz posameznih muslimanov, pa te posamezni muslimani preprosto morajo biti v v skupnost. Torej, islam govori nekako, nekako stvari konceptualizira od zgore na vzdolj, hradi pa od na vzdolj. To pomeni, da skupnost ima neko svojo distinktivno, posebno legitimnost in neodvisen obstoj in neko svojo logiko. Skratka, posameznik mora svojim delovanjem vse čas paziti, da ne razbija socialne in skupnostni, skupnostni skupnostne kohezivnosti. Posameznik ne more reči, jaz bom deloval zgolj v smeri svojega lastnega interesa, bogatenja, lastnino svoj bom zgolj tako uporabljal, kot se mi zdi, seveda bom svojo lastnino nesel v davčne ovaze, nič ne bom plačal v tej skupnosti, tega ne more reči v tej konceptualizaciji. Ampak mora biti v peto skupnost. Vsem svojim življem mora delovati za skupnost. To pravzaprav pomenja, veste, če življenega Tarihka Ramadana, ki je zelo, mislim, zelo dobro izraža stvari. Torej, biti z Bogom pomeni biti z drugimi ljudmi. Izpričavati religijo pomeni biti ne nekno socialno odgovoren do drugih. Posedovati pomeni deliti z drugimi. Svoboda v tej konceptualizaciji pomeni nujnost vrvanja svobode in dostojanstva tudi drugih ljudi, tudi drugih muslimanov. Najva no, samo požerim na eno, na eno dihotomijo, oziroma na, en, na eno dualizem v islamu, če temu lahko tako rečem. Tisto, kar je zahtevano, tisto, kar se ceni je posameznik, ki v vrščas izpričuje družbeno krepost, salah, to je salih. Posameznik, ki je pokončen in ki se bori ne zgolj za izboljševanje svojega lastnega položaja, ampak tudi za izboljševanje položaja drugih muslimanov. In ta salih, a veste, ima pa, ma pa svoje nasprotje v fasidu, sebičnem individualistu. Torej, sebični individarist izrazito, izrazito negativno konotiran v islamu. Torej, zdi mi, da sem kar predsej ta, ta pomen skupnosti podaril, ampak najkratje upozorim, da ta, ta skupnostni imperativ ne pomeni popolnega zanikanja posameznika. Nasprotno, posameznik naj bi, torej, nišče ne pravi, da posameznik ne sme z ničem izstopati, ne sme pokazati svojih talentov nasprotno. Posameznik ima pravico in celo dolžnost, torej uresničiti svoje talente, svoje sposobnosti, ima dolžnost delovati podjetniško, pridobivati lastnino. Ampak seveda nima pa pravice to lastnino sebično rovati zgolj zase, Najopozorim da ta isti Ramadan, ki ga omenjam, torej upozarja, da zakat, tretji steba islama, torej obvez, obvezni socialni oziroma družbeni davek, torej muslimani morajo drožne procente svojih dohodkov dajati za, za socialno šibke, to je obveza, to ni sadaka je prostovoljni prispevek, ta zakat je obvezan. Torej, ta zakat pripelje posameznika na območje skupnosti in ta skupnost je prežeta trans transcendenco in svetin, kot pravi Ramadan. Torej, posameznik je celo zapovedovano, torej, bodi dober, svoje talente kaži, tudi služiš lahko, ampak za božjo voljo ne pozabi na druge. In ko služiš, tega ne delaj na škodo drugih. In v tem smislu, da je ta posameznik, torej, lahko rečem, da torej, islam tukaj išče neko ravnovesje med sobodo, med uh, interesi posameznika in interesi skupnosti. Neko subtilno ravnotežje. In tukaj, torej, če berete islamske ekonomiste, bo si, dobro rekel, pretencijozno, torej, zelo ambiciozno ta islamska ekonomska doktivna pravi, da je... Idealna, idealna ali pa optimalna kombinacija oziroma optimalna sredna pot med dvema velikima ideologijama, kapitalizma in pa komunizma oziroma socializma. V čas čase govori o sredni poti, o tretji poti in tako naprej. Tako Charles Tripp, ki je eno zelo dobro delo Islam in moralna ekonomija, govori o tem, da da muslimanski mislici so predvsem po drugi svetovni vojni sicer začeli močno upozarjati na to, da posameznik ne sme delovati proti skup proti po drugi svetovni vojni kapitalizem močno v v muslimanski svet v kontekstu okolinalizma. muslimanski so v tem smislu uh, govorili o tem, da je individualizem inherenten kapitalizmu in so ta individualizem tudi načeli z nekim pojmom, ki je zelo markantno mislim, in to je džahilija, Džahilija pomeni obdobje poganske nevednosti, ki je obstajalo v Arabiji v času pred prihodom preroka Mohameda. Mimo grede ta pojem Džahilija je rekonceptualiziral Abul Ala Maldudi, eden od najpomembnejših radikalnih islamističnih ideologov tudi z Pakistana doma, danes je pokojni. Hočem reči to, torej kljub temu, da mislici Bičajo ta kapitalistični individualizem, pa krati izražajo veliko skepšo do komunizma. Torej, pravijo, imamo dve skrajnosti, ena kapitalistična s tem radikalnim individualizmom, druga je komunistična z radikalnim kolektivizmom. Pravijo, največja nevarnost je v tem, da posamezniki bo jezen zaradi tega, kar dela kapitalizem, da bo te, sve, te svoji jezi prešel v komunizem ali pa tisti posamec, ki bo razočaran zaradi komunizma, da bo prešel v neko izjemno sebično delovanje, brez skrbi za druge. In govorijo o tej tretji poti sredinski, tem ne iskanju ravnovesja. In o tem, da naj bi Islam torej te skrajnosti obeh teh ideologij, ki jih poznamo. Tako da golo in seveda bi kašen liberalec desno smereni mislec hitro lahko islam obtožil prikritega komunizma, ampak ne bo ravno državno. Uh, torej, islam tudi neko, neko, neko distanco od do tega komunizma. Uh, že omenjeni islamski ekonomist Nakri pravi, da najmanj, kar je razlikljiv, tem, da komunizem vmahle govori v neki družbi brez lastnine. Torej, ko naj bi bila lastnina nacionalizirana. Torej, islam poudarja, da Posameznik ima vso pravico do svoje lastnine. Kar pa seveda pravijo in dodajo, ne pomeni, da lahko kar karkoli s to lastnino. Nima absolutne svobode. In tukaj prehajam v to drugi segment, ki pomeni kontrast. Aja, da naoker v zraku ta kontrast v liberalni misli, ki jo danes živimo, pravzaprav po svetu, oziroma klasični liberalni misli, a veste je posameznik popolnoma privilegiran. Posameznik je pravzaprav alfa in omega vsega. Torej, Leo Strauss, torej sicer desno usmerjeni mislec, pravzaprav pa nekšen, nekakšen intelektualni oča neokonzervativizma. Za Božo volo upozorjam vas, da ne boste Z, torej mešal neoliberalizma z neokonzervativizmom. Neoliberalizem ni enako kot tisto, kar je pravzaprav ZDA najbolj Giorgio Buša najšega pripeljalo k napadu na rak, Paul Wolfovic, Richard Paul, pa tudi Tony Blair najopozorim, velja za neokonzervativca med bolj bljščenimi mislecimi. Torej, to ni enako. Hočem reči, da torej ta leo štrav, skljub temu, da je pa po moje... Dokaj ustrezno govori, da se začne ta podarek na posamezniku, pravzaprav pri Tomasu Hobusu. Tomas Hobbes, poznate, da je ta leta 1651 šel. Uh, Tomas Hobbes namreč, torej vsi te avtorje, veste, Tomas Hobes, John in drugi govorijo o naravnem stanju, o naravnih pravicah. In hop, pri Hobesu je tisto novo, da govori o tem, da preusmeri podarek oziroma pravdarek vzame iz povdarka na naravnih obveznostih oziroma na naravnih dožnostih in ga preusmeri na naravne pravice. In čim, enkrat, čim enkrat pravice prednost pred dožnostmi, to pravzaprav avtomatsko konceptualno pomeni, da ima posameznik prednost pred skupnostjo. In naj v tem smislu opozorim da ni na ključe, da je te konceptualizacije v naveste tudi koncept človekovih pravici šel. Ne? Torej, seveda, koncept človekovih pravici sam po sebi je pozitivan, ampak sam nisem, sam ga ne bi vbranavo, absolutno pozitivna. Torej moramo biti zelo previdni, kaj je koncept človekovih pravic zelo, je je tipična, je, torej, izhajati individualistične konceptualizacija. Skratka, od Johna Locke naprej, pa preko Džona Stuarta, Mila, pravzaprav, pa do neoliberalnih hajekanj, Fridmana, vsi v individualni svobodi. Posameznik in posameznik in posameznik. In naj ne nekaj upozorim, kak se mi zdi izjemno pomembno, da vsa gibanja, ki zelo povdarajo človekove svoboščne in človekove pravice, pri tem torej, to misl sem po predvsem jo iz Davida Harveja, torej tudi študentsko gibanje leta 68, torej vsa takšna gibanja so v nevarnosti, da oziroma so ranljiva za to, da subtilno nezavedno pridajo v to idejno polje neoliberalizma. To na tej točki upozorim, mogoče kot eno tako dobro izhodišče. Tudi pri razpravi o sedajnem doganju v arabskem svetu. Torej, to je ta kontrast. Potem, tri ostali segmenti izhajajo iz te torej, bistvene razlike, da posameznik v muslimansko muslimanskoj konceptualizaciji ne sme rušati skupnosti, medtem, ko v, veste, v liberalizmu, pa pravzaprav ontološko gledano, so sestavni deli celote pred celoto. Torej, posamezni, ki tvorijo družbo, naj bi imeli prednost, naj bi pomembnejši kot sama družba. In v tej konceptualizaciji pravzaprav je vprašanje, če družba kot takšna sploh obstaja. Ampak je zgolj v sota svojih članov. In to recimo pri lastnini je dobro vidno namreč. Pri lastnini pri islam obstajajo tri apostolati. Prvi je ta, da človek pravzaprav ni pravi lastnik lastnine, človek je zgolj skrbnik. Pravi lastnik je Bog. Človek je skrbnik, In zgolj, če to lastnino uporabljamo moralno, torej v korist skupnosti tudi, torej lahko ta lastnina dašne njemu pripadati. Ampak v končni točki vendar je vendar le končni lastnik Bog. Drugi, drugi postulat je ta, da revni imajo pravico do dela bogatstva bogati. Torej v tej islamski konceptualizaciji imajo revni Inherentno in pa nevtoljivo pravico do dela bogatstva tistih, ki so bogati. Enem pes je, da sura 19. aja pravi in njihovih premoženih imajo svojo delo žberači in potrebni. Torej, bogataš mora reči, to pa pač moja, ti si pa pač revan. In ta je moja lastnina, kaj ti tistemu revnemu pripada del te lastnine, no, da ne bi pretiravali, gre za lastnino v smislu, da se za Elementarne potrebe rebeža pohranju obleki in stanovanju zadovoljiva. In pa tretjič, v islamšti konceptualizaciji ima rastina družbeno funkcijo. ne torej, more biti uporabljena tak način, da ohranja skupnost, da ohranja družbo. Medtem, ko v tej liberalni misle, veste, ima pa človek pravzaprav, če berete Johna Loka, torej, veste, pri Johnu Loku je najpomembnejše Peto, peto poglavi, če se ne bo tam dve razpravi vladanju. Je to njegovo bistveno delo. Če berete to poglavi, ki govori o lastnini, off property, potem je popolnoma, mislim, to, to velja za spoh najpomemnejša je poglavi pri loku, torej to poglavje s vsemi svojimi konceptualizacijami govori o tem, da najprej pri tema veste, da se je človek pravi lok Človek se loti večnega vprašanja, kako pravi, lastnina je bila včasih skupna v naravnem stanju, ampak kako smo prišli do privatne lastnine? Ne? John Locke to elegantno reši, pravi, človek je, posameznik je lastnino, svojo lastnino dobil svojim lastnim delam. In z nečem drugim. Ne zkašno pri volitvi ostalih članov, tega naravnega stajna, da bi rekli, ti si lahko prispeš, ampak s svojim lastnim delom. S tem, ko to reče govorim o tem, torej, da lastnina vsakega lastnika je upravičeno pridobljena, ker si jo svojim lastnim trudom in potom pridobil. In krati, torej že na tej točki, lahko povem, da lok pravi tudi, da pravzaprav ne veljajo kakšne omenitve, glede pridobivanja lastnine. Ampak da se jo lahko je neomejeno privlašča, s tem sem že pri tretjem segmentu, ta se mi zdi še posebej barvit, recimo naj temu rečem, še poseben uh, tako ne to označi najbolj pregledno, zanimivo, pomemben, recimo tolje odnos do pohlepa. Pohleb pri A vešte, v islamu, islam Priznava, da je človekova narava pohlepna. Na človekova psiha teži k temu, da bi si prisvajal, da bi imeli kar zase radi. Stota sura Osma Aja, pravi: Ko človeku za res, zelo rado ima bogatstvo. Torej to je izhodišče, da človek je pohlepen. Ampak in ta ampak je pa bistveni. Kljub temu, da priznava, da je človek pohlepen, ne pomeni, da je pol. Tukaj, kot pravzaprav ta tradicija naravnega prava, velikrat da pravi se bomo potrilagali še in naravi. Kajti to bo najbolje? Ne. Vse čas zahteva, da mora človek s svojim razumom, svojo zavestjo, delovati proti svojemu lastnemu pohlepu. 18. sura 47. aja Bogatstvo in otroci so ukrasto svetnega življenja. Tudi, da stalna dobra dela so boljša očeh tvojega, gospod tvojega gospodarja za nagrado in za upanje. Torej, bogatstvo in otročje so res okras, ampak je pa še nekaj, kar je več na tem svetu. In v tem smislu Islam ne nekno stvari pred pohlepom, ne nazavne, veste, čisto eksplicitno 59. sura, 9. aja, tisti, ki se branijo pred svojim lastnim pohlepom, so oziroma bodo uspešni. To je čisto eksplicitna navedba proti pohlepu. In uh, torej v ta klop spada tudi prepova dejanja oziroma zračunavanja obresti, riba v muslimanski terminologiji. Uh, druga sura, 258, tisti, ki zračunava obresti, je napovedal vojno Bogu In pa tudi prepova, torej, špekulaciji, monopola, vse to pravzaprav izraža pohlep nekoga. Na drugi strani, a veste, v, tej, v klasičnem liberalizmu, pa pri samej ekonomiji, kot ekonomski znanosti, v ekonomiji, je pohlep obrnano popolnoma drugače. Že sam John Locke, kot sem že mislim, da omenil, malo prej pravi, da sicer V bistvu obstaja neka omenitev za lastnino posameznika, torej koliko si lahko prilašča. Pravi John Locke, ja, ta varovalka mora biti, da prilašči, prilašči si lahko samo toliko, da, da mora hkrati postiti dovolj enako dobre zemlje za druge. Ampak potem pa Locke doda. no, ampak če si pa nekdo prilašča več kot to, pa tudi ni tako zelo narobe, oziroma sploh ni narobe, Kaj ti, če si to lastnino prilasti, zemljo prilasti, jo tudi dobro obdeluje. In s tem vsekakor pravi lok ne zmanjšuje skupnega bogatstva človeštva, ampak ga veča. Ideja je torej, ko si ti prisvojil dober delo na tem, boš to postvaril, da, bo da bo to potem razdaljeno tudi vsem ostalim. Torej, že lok, pravzaprav, če berete, Hallo, Bronara in pa druge avtorje, tudi Štausa, Makfersona. Pravzaprav te stoletja dolge varovalke pred pohlepom odpravi, filozofske in religijske, kar naenkrat je neomejeno priplaščenje mogoče. In politična ekonomija, Adam Smith in pa ostali, veste, dačne tudi govoriti ta jezik. Namreč tisto, kar je bilo dolgo stoletja bičano kot nespremljiv pohlep kot eden od sedmih grehov, torej smrtnih, najhuljših grehov, ta pogotnost, tisto, kar neenkrat postane pozitivnost. Kar neenkrat, veste, začne ekonomija, in to velja vse do danes, prav. pohleb kot racionalno ravnanje obravnavati kot gonilno silo ekonomije. Ni na ključe, da je Benad Brščič prejšnji teden pri umizijo Vse poklep ni nič slabega samo po sebi, se moramo ga pravilno usmeriti in bo pripnesel k pozitivnim rezultatom. To je mantra ekonomske doktrine zahodne. In pa, pridem k zadnji, pa, v zadnjemu segmentu, ta je v bistvu na nek način najbolj grožljiv. Gre za blogo države oziroma trga, ali povedano samo samoregulacijskega trga. V islamsko koncentralizacijo, veste, obstaja velika skepsa do trga. Ta trg, ne, ki vse čas poslušamo tržna ekonomija, trg, morali bi bolj upeljati v, v delovanje institucij trg. Mi torej, torej, te gaspari govorili o tem, da bi moral, na, moral naš javni sektor delovati bolj tržno, biti bolj sposoben tekmovati na trgu. Vse stranke, prej smo se pogovarjali, torej, medtem ko te protestniki zmrzujejo pred borzo, vse stranke, ki naj bi dobili največ glasov na volitvah, pravzaprav podarjajo trg in trg in trg. Torej, v islamu obstaja izjemna skepsa do tega trga, kar pomeni krati tudi, da islam, ekonomska doktrina islama, zahteva močno vlogo države v ekonomiji. Preprosto ne verjame temu, da trk najbolje alocera sredstva in da privera do zaželjenega stanja družbe. Ampak govoriti da država more torej, poskrbeti predvsem za neki to je pomemben, torej, da ne samo država mora voditi politike, ki bodo pripeljale gospodarski rasti, kaj ti te v tem vse čas poslušamo. Gospodarska rast, gospodarska rast, gospodarska rast. Ampak gospodarski rasti, ki s katero bo združena tudi pra, na pravičnost. Torej takšna gospodarska rast ki bo enakomerno porazdelila svoje dobrobiti na celotno prebivalstvo, razdelitvena pravičnost. Naj opozorim da kontrast torej ta ekonomija, ekonomska znanost, kemli na trickle down economics konceptu, ki pravi gospodarska rast, gospodarska rast, pa tudi, že to pomeni še večje bogatenje bogatih, kaj ti kot pravi, če bo bogati, bogati, bo neizogibno nekaj trickle down, nekaj bo pricrljalo ostalimi. Neizogibno. Torej, to ni šala, to je res, to je doktrina, torej, mogoče sam malce simplificira, ampak v jedru so stvari takšne, če si berete Štiglica, Jozefa Štigli, Štiglica, torej, Nobelovnogrenca, Potem postavljal, da to vse čas, da ko je bil zaposlen pri Svetovni banki in pa mislim da Svetovni banki, ko je bil svetovalec, da je čas na to ideologijo, vse čas se je s tem soočal. Torej, postimo bogatim, da naj vendar postane še bogatejši, ker bodo vsi v stari gibno tudi nekaj dobili. Torej, to je ta temeljna vloga države, ki jo podarajo islamski ekonomisti, Polak tega pravda država se mora tudi, to se mi zdi pomemben, prizadevati za to, da bi bila zaposlenost čim bolj optimalna oziroma čim večja. Torej, nezaposlenost velja za veliko, veliko, veliko nesrečo v islamski konceptualizaciji. Za razliko oziroma nasprotju z klasično ekonomsko znanostjo, veste, ki v bistvu predvsem nonšalantno gleda na nezaposlenst, oziroma je obravnava, pravzaprav pravi klasična uh, liberalna misl, in pa neoliberalna misl, pravi, brezposlenosti skloh ni in ne bi smelo biti. Tisti, ki so brezposleni, so po svoji lastni boli brezposleni. Logika je ta, da trg bo pripeljal do tega, da bodo tudi tisti, ki so dobo polna zaposlenost. To je ta logika, tudi to štiglic vaja v svojih delih, Torej, Islam gleda drugače na to, pravi, ni res trk ne bo k temu prinesel, ampak se mora država prizadevati svojimi politikami, aktivno voditi politike za poslovanje, kaj ti pravi, Brez brezposelnost je uh, ena največjih nesreč. In govori o tistem, o čemer govori druga sura, 185 taja, ko pravi, bo vam želi vlajšati, ne otežiti življenje namreč. In od največjih težav v življenju je brezposobnost. In zato ta boj z brezposobnostjo. Poleg tega pa tudi sistem socialnega srpstva najbolj precej širok in tako naprej. Torej, mislim, da zdaj sem že ene par izhodišča ali pa temeljnih idej podal. In na tej točki jaz skončujem. Hvala. vas povabim k razpravi bi skušal povzadi za svetega kozarota nekoliko če sem prav zadevo razumel povzeti stvar ne glede na to da raz, kot je mismo sam povedal da razmere v življenju inskanske držav niso tako idealne kot eh, bi najta eh, njihova filozofija predstavljala greza en teme konflikt, da pa je vendar je to ideološko, socialno gledano precej drugačno kot tukaj in zato tudi nevarno. In zaradi tega se islam v našem svetu kot zarota smatra kot zarotnik proti tako imenovanih civilizacij. To je prvostar, imam še nekaj prepomp, ne zelo, prav. Delo je, pač krasnina je, kaj je dobljena zdelo. Potem ne bi smeljil biti dedovanja. Kaj ne bi smeljil? Dedovanja. Torej, če si sam predelal, še predelav. Drugo, ne srednjo se, z, niti za ceno štikljica, še maj pa Adama, smisla. Ne? Adam smisl je recimo prepovedal, oziroma odsvetoval DOO-je in DD-je, vajdeniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo, opozoril na celo rejdo nelogičnosti trga samega ne, in se je, vsaj, kot je meni znalo, se ga je zelo selekcionirano, citiralo. Štigi pa, kot tudi kaj govorijo, ben pa, da je zelo svet načeljsko službo zgubo v bandarnem skladu. Svetovni banki. pa še nekaj. Ne. E, to imam pa eno službo na ženje. Kaj je, da bi nagrado priznanja ali semota? Naj zašnjen pri koncu, Kato Ne, ne, ne, to, ne. ne to je, to je zelo relevantno vprašanje, veste, ekonomija je edina drugoslovna znanost, ki prej, prejme Nobelovo nagrado. In zgodel na ta način se implicitno podaja neko stališče, da so vse ostale torej sociologija, politologija in ostale so manj vredne. Pa tudi, ki ni praktično predvidno vremen svoj Tako, ne. In treba je pri tem podarta, veste, da dopo podeluje Nobelovo nagrado za ekonomijo, to je, to, so, to je skupina švedskih bankirjev. Švedska bančna elita. Zato ni na ključe, da sta oba, tako Friedrich August von Hayek leta 74, če se ne motem, in Milton Friedman leta 79, če se nemotam, dobila Nobelovo nagrado za ekonomijo. In to, da je tu pa tam podelijo, neoliber ne neoliberalnim Ekonomistom je v bistvu samo izjema, ki potroje pravilo. na je tudi Amartya Sen, indijski ekonomist, ki kakor ni neoliberalni, in pa Josef Štiglik seveda. Ampak iz leta v leto je pravzaprav največji delež, če se ne motim, gre University of Chicago, ki je prav pravzaprav bila inkubator neoliberalne ekonomske misli. In pa, ja, torej tam je Milton Friedman s svojimi sodelavci šola v celo vrsto ekonomistov, ki so jih potem vrčile, poslali in poslo drugotniki, ki jih zasedajo, pravzaprav medanem denarnem skladnih svetovnih banki, vodilna mesta vse od konca 80-ih let, in svet vsilujejo v Washingtonski konsens ekonoma, kot pravi Williamson, eno od teh ekonomistov. Uh, potem je, ja, seveda Adam Smith, vsekakor je, ni enoznačen, enoplasten avtor. Ni je v bistvu moralni filozof. Ne? On je bil moralni filozof, samo, ja, torej, bogoča nekaj več o tem. Njegovo prvo delo je bilo uh, The Theory of Moral Sentiments, se pravi, teorija moralnih občutih, kjer je nastopel kot moralni filozof, ampak vendar le, torej, res je, da Adam Smith je ambivalentna osebnost. Vsekakor to, da si ga neoliberalci v, ne v liberalci, si ga divje lastijo, ne, ne liberalci dobesedno ga kot svojo maskoto predstavljajo, kot tištejo, ki je njihova načela prvi uporabo, kar je seveda precej neustrezno. Celo ta Bernard Brščič, se mi bo se mu zatika, se mu kolce, to komenejo. Eden od te naše šole, neoliberalne ekonomistev, celo on v svoji spremni, svoj spremni besedi k slovenskem prevodu bogastva narodov pravi, da si ga neoliberalci nezasluženo in neoprebičeno lastijo. Da Adam Smith prav gotovo ni tako, ni tako uh, enoplasten avtor, da bi preprosto sam pridegal zgolj trg tržne razmere in pozabil na socijalo, na, na, na pauperizacijo velikega dela prebivalstva v Anglii. Adam Smith je bil zelo, to priznaval se, zelo občutljiv za revščino in če ne druga je na to, da tisti delavec, ki dela v delitvi, dela, da postaja zmeraj bolj pobebavljen. Ja, pa še kaj se trga tiče, namar je bolje lepo kaz, da trg špila, ker je podjetite tržnico gdje, je propadlo. <laughs> ja, no, ampak naj povem, da, torej kljub vsemo, veste pa tudi pri smitu, torej že v tej prvi nevidna roka, ta invisible hand, ki postara nek simboljke tega trga, ne, to nevidna roka v bistvu je, Zgolj, v njegovih delih zgolj na treh mestih omenjena. V bogatstvu narodov enkrat, v tej de teori ob sentiment samo enkrat in pa v zgodovini astronomije. Torej, ampak, a veste, ideja, ti nevidne roke, pa tudi, čeprav ti praviš moralni filozof, je predvsej podobna ideja, kot je bilo bogastvo narodov, tudi v etoriji moralnih občutih. Ideja je predvsej podobna, torej tudi tisto, kar pravim posameznik, Naj deluje lakomno, naj deluje samointeresno, naj si prizadeva za kopičanje, kaj ti v razmerah trga bo to samointeresno delovanje, nujno rezultiralo, torej samointeresno delovanje množine posameznikov, nujno rezultiralo v optimalizaciji interesov vseh. To je temeljna ideja. Če berete The Theory of Moral Sentiments. Potem zašne Adam Smith v tej relevantnem delu, po mojem mnenju, s tem, zakaj ljudje sploh hočeo biti bogati, pa vplivni, pa močni. Prav, če bi vedeli, če bi, če bi oni res pomislili stvarno, kaj prinaša bogatstvo, potem se ne bi tako želeli biti bogati, ker bi videli, da le malo resnišnjih zadovoljstva v življenju. Ampak potem pa na druge, ampak clovekova narava je tista, Človeka psiha je tista, ki človeka žene k, k temu, da si prizadeva zmeraj več, zmeraj več, pridobiti zase in tako naprej. Potem pa pridemo k delu, veste, kjer pravi tako, zemniški gospod hoče v spredelak poli, seveda zdaj malo parafraziram, v spredelak poli, ki ga vidi, hoče zase požrešanje, vse bi rad sam požaril, Ampak prav smet, ampak ne more. Torej, ne more vsega sam požreti. In glede na to, da ne more vsega sam požreti, bo tudi mu, da je požrešen, ostalo od te pogače, ki si jo bo dal na mizo, bo padal na vse strani. Jaz tukaj vidim idejo trickle-down economy. Torej, postimo bogatim, da naj bojo še bolj bogati in da naj pohlep izvajajo, ker bo nujno priceljalo nekaj ostalimu. Ampak nisem tako prepričan, da je to res. Namreč sama, veste, smit deljuje in klep edinkrat uporabit v Invisible Hand in če malo naprej preberete za Invisible Hand, je izraz Providence, previdnost. Torej, jaz tezo postavljam, da, in torej, ne, ne, pos, ne to ni na mojem zeljniku zraslo, ampak sklicujem se na Johna Graya, profesorja z London School of Economics, Heilbrunnerja, ali pa če preberete kajšne avtore, ki govorijo prav o smitovi prični ekonomiji, da nasmita, da ta smitova nevidna roka, ki naj bi privedla do tega, da bo s slobok delovanjem vsem korist prinesu, da je v bistvu teološki in teleološki koncept. Če povem malce, po domače da, v bistvu, da je ta nevidna roka na nek način bog. Da, torej pravi, da preprosto, da smita... Aha, Jakob Vajner, sem ga moment, je eden največjih poznavalcev ekonomske zgodovine, oziroma zgodovine plične ekonomije, pravi, da preprosto smitove ekonomske misli ne moremo razumeti, če njegovega teleološkega razmisljaka uvida ne upeljemo. Teleologija, nauko končno smotro stvari, Provedeno drugače, torej, jaz si to tako razlagam. te koncepte, torej, da, torej, Bog je naredil posameznika pohlepnega. In kotačnega ga naredil z določenim namenom. Nemara za to, da, ko bo tako pohlepno deloval, da bo kapljal in droptine dol padale, in da ne mogo vsega požreti in da bo vsi vstali dobili A veste, kar Adam Smith je deloval v 18. stoletju? V 18. stoletju ne moremo, v Angliji, razumeti, če te močneideje, providence, ne upoštevamo. Gre za ravno to obdobje razsvetljenstva, paradoksalno, škotsko razsvetljenstvo. To je Adam Smith, je član škotskega razsvetljenstva, koncepta. je po eni strani seveda te klasične doktrine krščanstva in pa doktrine institucionalne crkve zavračalo. Da je to rabiš, ne? to ni čuden. Pravno je pa naravno teologijo uvajala. Je bila pa ta ideja, da je Bog s svojo previdnostjo, da je gnasižnostjo dejansko stvari uredil na tak način, da bodo v dobro človeka. In to je to kar so predvsem videli, predvsem videli v naravi. Torej, kot narava, če pogledamo, posodje poskrbljeno za to, da bo. Vse je tako lepo urejeno, vse je kompatibilno. In je torej Vajner pravi, da smite začel te, ta koncept, da je, člo, da, je, da je Bog previdnostno poskrbil za človeka iz narave prenašati na družbo. In tudi v ekonomijo. In zato imamo potem v bogatstvu naroda, ta znamenita dva stavka, ki pravita, torej, obeda si ne moramo, obeda, obed, obed Ok, malico si lahko obetamo zaradi sebičnosti tivovarja, peka in mesarja. Ne za tega, ki bi mi predeljali na, na njihovo altruizem, ampak zato, ker so oni sebični in sebično delujemo, delujejo mi dobimo vse te dobrine. In pravi, tudi do razvoja podrželja ni prišlo zato, ker bi si do prizadeval zato, da bi tja plasiral, da so to razvilo, ampak zato, ker so vele posestniki, In industrijalci, pažno pravi, trgovci hotel zmiraj več in več in delovali bično, in vele prav prav so hotel imeti zelo drage predmete, zelo on, drage kamen tako naprej, in da to je končno, torej, prineslo napredek tudi po dežavlju. Ampak ta in torej, te že avtri neoliberalni, torej, David Harvey pravi, da da si neoliberalci sicer od Adama Smita niso vsebinsko tako veliko sposojili, ampak to idejo, da se da pohleb, požrešnost in lakomnost upreč, na takšen način, da bo za vse dobro, da to idejo to so pa prevzeli od njega. Da tle pa je ta kontinuitet. Jaz zato sklep postavljam vprašaj, ali je ta neoliberalna misli, res tako zelo sekularizirana. Jaz mislim, da ne. In tudi sam liberalizem, Torej, če liberalizem izmira precej literature o tem, da sam liberalizam izhaja iz krščanstva iz religijske korenine. Da se šele tam nekaj v 19. stoletju začel se kolorizirati. Mislim, da tudi Tomaš da piše o tem, da... O tem, no? Prosim. sem Ne, ja, sprošno. Kaj se je že? A ja, sprof v zgodovini. No, da ne begi. O babah? <laughs> nisem... Ne, jaz sem brašno. <laughs> nisem tak, bilh ekspert za Nobelove nagrade, ne? Ja. Ampak, o to, ha. veliko se mi zdi, da ta Nobelov nagrada res ni podeljena tistim, ki bi se jo najbolj zaslužili. Ampak bojim se, da bi kaj glede bi za noberanje v vzadju. Ne? In da te letale potem pripeljajo do nekega izhodišča. Tudi ja, ne, Tud Obama ne vem, če se jo je tako zelo zaslužil, ne? Zelo zaslužil. Zaslužil. Seveda, malo mal karikiram, namreč ta Obama, nekaj dni za ko je prišel na predsedniško mesto, je podpisal ukaz o velikem intenziviranju napadov z brezpilotnimi letali na plemenska območja v Pakistanu. Ja, Nesejanje smrti. Ne bi popravljali, ni prišel, spostavljali se ga na mesto. no Ali pa tako, čeprav... Samo da, ja, ne bi. Mogoče jaz mogoče samo še tako reflekteril, da uh, jaz mislim, da čeprav so vsi slavili, jaz ne bom rekel, da sem slavil, ampak smo slavili, recimo, prvite mnohovoti na mesto meneškega predsednika, da gre tudi za psihološko samovmejevanje da obama hočeš nočaš podzavestno čuti, da je vendar le pripadnik manjšine, ki tvori zgolj, če, če se ne motam, 12% meškoga prebivalstva. In tako že s tem, ko je prišel na predsedniško mesto, da je koga razdražil, da če bo dregil, dregal tudi v ostale koncepte, da se z nas tudi v Martina Lutra mnajšega. Pardon, Martina Lutra, ne? pride Tako da, jaz mislim, da treba je tudi, tudi samo omejevanje, s tem pa čisto realno pa to, da, torej znani so podatki, da največji financerne govek kampani bi Wall Street. Kdo pa je za Wall Streetom? Ja. Žido so bilo vaj, ja. pa kva ostale. Zdaj pa eno drugo vprašanje. Zakaj je bilo omenjeno ljudi, pa ne živi grešni Koz. A ja, ljudi ja, mislim, so samo eno pleme od 12 plus 13 a, kvazi izgubljene. Ne, ljudi, mislim, da ljudje so, da žit, a veste, ima pevrativen pomen, Žit je bil v Franciji, žit je bilo, oziroma v Rusi je imel postopševalni pomen. Zato mislim, da je ljud. Velja da je politično bolj korektno. Ja, ja, ne ja, sem da velja, da je, da je opetivno gledeno bolj korekten. se Svenska knjižnega reka sta oba enakovredna. Ja, samo... Ljudje si samo zelo... Slovaja je ta središče, Ne, ja sem v bistvu samo razpravo, mogoče na še eno dne, dorečeno, še ni se crmeni, se, a, pomlad, o tem, na tem kar se uh -huh. Meni sem še, popravo, se zanima, kaj se zgodilo s islamsko uh, ekonomijo. S Islamsko ekonomijo v arabskih državah. A kaj se je zgodilo? Kaj se dogaja? A kaj se dogaja? Ja, zato, ker Ne razumem, da v bistvu, ja. bi zahod v tem momentu imal islam nekot a, nevarnost. A, glede na to, da se kar se tiče ekonomskih in drugih doktrin, islamska ekonomija več on je ona je za ljubina kaj, Tore, čist... Ne za ljudi, ne, ja ljudje recimo, je to še zelo posodno. Oni imajo lastni sistem bank, recimo, kar je meni predvsem ženske. Ampak na splošno, na, na ravno državo. No, naj vas upozorim, a veste, za to, kar sem rekel, da vi ne boste nikjer našli uh, podatko o tem, da je neuljibilizam sistemsko prodal v svet. To pomeni z drugimi besedami tudi to, da v arabskem svetu ima država še vedno v ekonomiji pomembno vlogo. To je v svetu, tudi v Iraku, pod Husseinom, imela država in javni sektor, što imela pomembno vlogo. Že samo to, tudi če to ni, če ne glede za referenčno na islamsko ekonomijo, torej je to, se mi zdi, pomemben element, ki na nek način odciva neko referenčno točko islamske ekonomije. To, da trg, da trg preprosto, da v nobeni arabski državi ne, Jaz mislim, da nekjer trk kot tak ni bil sprejet v takšni miri, kot v zahodnih državah. Držav. In držav. Svetim, to je tako velika socialna nepravišnost. Uh, ja, to, to je... Skaj je samo minimalen procent, nesraven, nesraven bogatih ljudi, in ja. velika večina zelo, zelo vremenih ljudi. Torej, naj vas opozorim, da ta situacija se začina na primer Egiptu pod Nasirjem precej popravljati. Torej, med leti 1952, revolucija sobodnih časnikov, in leta 70, ko je umr Nasr, torej je država močno te industrijske politike vodila, oziroma so marščin kopirali tudi sovjetski koncept ekonomije. Tako da v tem času, jaz mislim, da v času v nasr, da se je vendar, da se je ta, če koeficientom, da se je ta torej, Da je vendar prišlo do bolj egalitarnega stana, Seveda pod uh, Sadatom in Mubarakom je pa to spideč šel zelo naraščati, ne. Nenazadnje, veste Egipt? Okej, okay, a ste vi omenili Egipt ali jaz? jaz sem ga, ne? Okej, okay, bom zdaj to ko Egiptu, mogoče na tej točki, mogoče je da vendarle država ma še vedno pomembno vlogo v arabsko Zakaj pa takšno je neenakost? Zakaj ima sam ta majhken del torej To je komplečno, to je bistveno vprašanje v ja, Maršiče. Prvič omenil sem že koronializem. Kolonializem ne? je v Maršiče, a veste, če je v Maršiče spoko stvaru monokulturne, odvisne ekonomije, ki so prevezane na zahod. In v tem smislu, torej, ta zahod, to jedro zahodno, če govorimo z jeziku strukturalitične teorije, torej, se nikoli ni ravno prizadevalo za to, a veste, da bi Se ta ekonomska moč, ekonomsko bogatstvo bolj porazdelila v teh državah. Ampak igra na klijentske elite in te klientske elite so mažičem nesramno bogate. Ne? To torej, je Polak tega bi pa rad nasplošno upozoril in dodal, da aha, to je dobra resolucija, ker so islamske banke. Ne? Torej, res jaz ne delam ilozi. Islamske banke, a veste, so sprejeli logiko kapitalizma. Vse bi meni je fasciniralo to, da si ga, recimo, ženske same stvarjali svoje banke ne? in imali cel sistem bančni, identičen, ampak temelji na posebnem poznanstvom, recimo, ne? in pa je smosko... Za posebej te odžare in religijo, Dobro, jaz sem na... mogoče bolj rdanjev, tam sem to ampak um, in tam so si ženske stvarjali svoj sistem bank isto socialnega skrbsta in vsega, zakrat nisem meni, da stopa do teh, Banko, pa češte v resnici. Ti se da lahko zdaj zvijete. Kaj da No, in oni same na temelju ravno tega osebnega zaupanja, odnosno česar koli, izberejo zaupanje v drugo in njen denar v banko. In ona razpolaga z denarjem in mesečno določa, komu ga bo investirala, kateri družini. Ne? Potem vsaka družina pride na vrstu vsak mesec enkrat in dobijo v bistvu neke vrste kredit. Ne? Torej vsi račuljajo uh -huh. pri njej in potem ona določa, kam pride denar. No, ampak um, zanima me vseeno, kje se je izgubila ta istanska ekonomija kljub vsemu kolonializmu in Dobar. delu? Moče je, treba, moče je treba tudi nafto tudi, da treba meriti. Ne, da sebi, jaz me nekaj nekaj draske. Maja, maja, najte se razvodim. Vedete, eh, eno je, islamska ideologija in teorija, ki, o kateri je Primož govoril, ki je nevarna. In zato se islam prikazuje v naši krajih kot, da ja je rekel, bol, bol, ne? Groza in strah in teror. Zakaj? Nepomembno je, kako dejansko življenje tam poteka, koliko uspešna je tam, Sovjetska Gledajte, Sovjetsko zvezo. Vzamem, da je Sovjetsko zveza ekonomsko-krajmena, socijalno je bila, vzalaj, je bila ampak ideološko je bila pa nevarna. In zato je obstajal ta če ne bi da no, ideologija nevarna, tržni so kaj, socialna, kolektivna in, in odgovornostna ideologija, nevarna tržnemu razmišljanju. Ne, kljub temu, da je navidezno, ne mi pa, ko so vse zapustili na miro, naj počeva v miro, pa kaj? E? Sovjetska zveza ni bila ne socialna država, ne ekonomsko uspešna država, pa pa vedno nevarna. In enako veda za islam, ni ekonomsko učinkovit, ni socialno uspešen, ampak razmišlja drugače. Razmišlja socialno, razmišlja kolektivno, razmišlja odgovorno. Tudi, če ni odgovor, tudi, če ne dela tako. Torej, na tem, torej, eno par, mislim, da moramo eno par toč, se moramo posvetiti neprej. Torej, če sem v spravo razumim, so ženske same vzelo bančni zadeve v roke, ker so gledali, da te banke preprosto delujejo nepravično. To drži. Namreč, če pogledamo prakso islamskega bančništva, v 70-ih letih je muslimanski svet islamsko bančništvo torej napovedoval pod veliki prelom, veliki... Preboj v nasprotno smer, v bolj pravično, socijalno pravično. In, če, ampak potem so se po celem svetu islamske banke. Zdaj prva poanta, že tako je kolega omenil, torej da je dal zagonske kapital za te banke, to torej je bogatne nafte za ljudske države. In zelo indikativno je bilo že tudi, da te države so sicer dale kapital za te banke, pa krati pa nikako niso hotele sprejeti logike delovanja prave islamske banke. Povedano drugače, te monarhije so že to v takšni veliki meri upete v neoliberalni ekonomski svetovni sistem, da preprosto si ne morejo prvoščiti pretrgati te popkovine, pa mi bomo v za islamsko ekonomsko doktrino. Torej, to je bila prva tista že pravzaprav prirojst, to je bil defekt. Potem pa veste, torej, islam prepoveduje dajanje obresti riba. Potem so pa neprej, torej, Islamske banke so prezamišljene kot takšne, ki, ki naj bi uvedle dva nova koncepta mudaraba in mušaraka. To sta koncepta, pri katerih naj bi si posojilo dajalec, tore tisti, ki posoja in tisti, ki si izposoja, delila dobiček in izgubo. To naj bi tisto novo, drugačno, torej, da, da ne tvega zgolj tisti, ki si sposodi in mora potem te obresti deluške prešlajati, Ampak oba. To je tisto, kar naj bi naredilo to islamsko bančništvo, socialno pravično tako naprej. Ampak islamske banke nikoli niso zares prešle tima dvema konceptoma. Ampak so začele goli ufati. Ne muša mušaraka, ampak murabaha koncept so začele izvajati, kar je, skratka, izvajajo neko politiko, ki je samo prikrito za računavanje obresti. Murabaha, to pomeni, da Na površini je prikrito. Ne? Namreč pravijo, naša stranka hoče kupiti ne vem, eno dobrino, banka mu jo kupi, to dobrino in mu jo da stranki, ampak stranka ne bo plačala obrest, ampak neko, neko, nek, torej nek, nek, nek znesek, tem domestilo. Na domestilo temu in govorijo, torej, torej banka govorijo. Tisto, kar je pa drugače, pa to, da v trenutku, ko banka kupi to lastnino. In do trenutka, ko jo da po samezniku, je sama ogrožena. V realnosti tega ni. V realnosti to v milisekundi lahko, finančno, elektronsko. Kupijo je že tam prvlastnikov. Torej, gre za finta, zračunavajo računavajo obresti. In tež ne s njim otvar. to Ampak to te, torej, ramadan in ostali to povdarajo, da to je v nasprotju z islamom. To ni to. In da pravijo, da je ne, islamski svet muslimanski pardon maržičem zelo pet neoliberalni sistem na, na žalost. Ampak, če pogledamo pa dejstvo na terenu, ne, pa še enkrat strajam, da vendarle neoliberalizem ni v tako veliki, veliki meri uspel prodreti. Ampak nekaj se mi zdi še pomemben podariti. Nakvi ta ekonomijska, sem ga več kot omenil, se mi zdi, da je eno zelo pomembno konceptualizacijo podaja. Namreč slučuje med islamsko družbo in muslimansko družbo. Pravi, islamska družba je družba, kjer res muslimani delujejo idealno. V skladu vsem, kar se od njih zahteva. So popolnoma ne, skoraj da popolnoma mislijo na skupnost vse in vse ostalo. Idealna družba, islamske družbe, pravi, ampak mi tudi ni ekonomisti, pravi, da si ne delamo tvar, da imamo v muslimanskem svetu islamske družbe, pravi, ampak imamo muslimanske družbe družbe realnih, reprezentativnih muslimanov, s vsemi njihovimi slabostni vred, ki nekako ne delajo idealno. Ampak, in ta ampak je pomemben, Pravijo, kljub temu, da te muslimani delujejo idealno, pa še vedno delujejo dovolj drugače od pripadnikov drugih kultur, da se da govoriti o posebni ekonomskem delovanju muslimana. In pri tem pa udarijo, da tist, kar muslimana ločevali drugih, je to, da Vsak musliman verjame, da ga Bog ne nekno opazuje. 9. sura, 105. aja, delaj, Bog bo videl tvoje ravnanje. In to naj bi toli torej musliman, pravi, torej musliman, tipični musliman, navadan, nikakor ni idealen, ampak vendar le pa to, kar Branko pravi, da je na normativni ravni, refer kot referenčna točka, je pa ta islam ideološki še vedno zelo vsi vejo, kaj bi bilo treba narediti. Mi tem, ko te liberalni naši, pa vsi vejo, da je treba biti pohlepeni, vsi vejo, da je treba samo zase skrbeti. Tam pa vsi vejo, da je nekaj druzga potreben narediti. In je vsaj referenčna točka to živo, ampak da ne bo samo to pravi nakvi, vendar je mogoče govoriti o distinktivnem ekonomskem obnašanju muslimana, ki je različno od obnašanja tipičnega zahodnjaka, ali pa v zadnjem času morda tudi indica ali pa kitajca oziroma hrana. Mogoče. In tudi nekaj, kako se pač pač koliž negativni vpliv, je imel propad BCCI, banke z Emiratom na muslimansko bančništvo. Propad, česa? je BCC. Iz kje je bilo, iz Združenih arabskih emiratov? Te konkretne zgodbe ne poznam, ampak? Okay. No, če je Združenih arabskih emiratov, je ena taka država, kjer ta neko lokalno socijalno pravičnost prebival, vse, kar sem slišal, kako pozná še nekako deluje. Ne? Zdaj je lahko, ko se vas poslušam, nekako lažje razumeti, zakaj je mogoče. Ne? Uh -huh. uh, če oni imajo dosti, tehniki, zvodov, ki so namenjeni sključno to življano in emirata. so To so putinjice. Ja. to no, še vedno, zato da vsak to toliko pomirijo. Res je, da začet začetku, recimo, ne, po bogadenje z nafto, Mm, so konkretno v teh državah podelili prav vsem, ki bi recimo na namestilaš v to ropa lače. Ne? To so bile stvari, recimo, ki so jih najprej naredili, um, ampak um, potem pomislim, mislim, da se večino, ono ok, časa še vedno. Ne? Mislim, da... Kakšen je indeks, se ne, neenakosti v raskih država primeljali s tem, kar ste prej govorili za Zahodne države? Uh, indeks je še vedno dokaj visok. Ne? Dobar ali visoko slab? slab, visoko, slab, slab. Ne. visoko slab, ja. To je dejstvo samo, samo vsem. Jah. Samo, ko govorimo o Združenih Arabskih emiratih, ne prej to. Ne. Jaz mislim, da v Abu Dhabju predvsem, v na no, recimo, da to je protimusimanstvo in proti islamsko delovanje. Ne. To, poznavajoči islamsko doktrino, je to globoko proti islamsko te palače, ta, ta blišč. A veste, islam sveti tudi pred uh, ekcesivno uporabo, pred luksuzom. Na drugi strani pa sveti pred popuštvom, torej posameznik ne sve tako ekcesivno, tudi tisto, ko sem prej govoril, družbena funkcija lastnine. Hrati ne sme biti skušni, ker če denar ne kroži, to škodi revnim, seveda. Ne? Ampak to, da se tam delajo ta smočišče in to, to je popolnoma proti islamsko. To, a veste, to mene spominja na 17. sura, v 26. pravi, daj sorodniku njegov, de, njegov delaš in revežu in potniku in ne zapravlja svojega bogatstva v prazno. Zapravljivci so hodičevi bratje. Ali pa jejte in pite, a ne zapravljate? On zares ne mara za To, je, to je kar tam delajo. Veliko izvedika arabskega, se je ta bi bilo veliko bolj smiselno in islamsko, če bi Emirati ti svoje silne dolarje plasirali v revnejše arabske države ali Egipt, Palestino. <laughs> oh, ne, ne. za Palestino naj pa upozorim. Lepo vas prosim, v Palestino vse plasirajo ogromni denari. Ja, spoh spoh zrašnji zrašnji. Zrašnji. Ne, sploh iz Evropske unije. Ne, sploh iz Evropske unije, pa tudi za Evropski držav. Ne, ne vem, samo ti kar je največji neparadoks, kar, uh, kar je indikativno, je to, da čeprav so palestinci v 90. letih stoletja dobil na glavo prebivalca največjo razvojno pomoč, skoraj zgodovini pomoči, Niso prišli nikamor. Torej, treba izmire znova podati. V pogojih okupacije lahko ti daš cel svet, pa ne bo uspel tam, ker okupacija duši. To je tisto, čim pravi Sara Roj, judovska, torej ekonomistka z Harvarda, judovskega rodu, di development Politika Izraela sistematično blokira vsakršen razvoj v Palestini. To je ta ekskurs za Palestino. Tam Tudi, če bi dal ne vem kaj, to ne bo ratal. No? Čeprav so palestinci, po enih indikatorjih najbolj podjetniški, najbolj podjetno, najbolj dinamično arabsko, najbolj dinamično arabsko ljudstvo. Izvamostanega zdroga, ker ji goče zanadirati do veselja. Pa mogoče z te perspektive, kar ste zdajali. Skorbi rekel, ja, da ga je skušal nominirati, in to ni na ključe, a veste... Uh... To je sistemsko, že predostanaviteva Izraela. Res je, to se Stem. stinja. Torej moram, tukaj na vas opozorim, da niso vsi ljudje sionisti, Niso vsi jude sionisti, imate veliko judev, ki so anti-sionisti, Noam Čomski, Sara Rojta, uh, Richard Falk, profesor Melanega prava, sprem Tudi v Izraeli, je ja. vse Po drugi strani, ampak kar sem hotel reči, posebej povdarj, niso vsi sionisti politični sionisti. Sionizem se je delil na politični in na duhovni oziroma kulturni sionizem. To, kar je Tudor Herzl s knjigo Ter Ljudem 1896 vživljenje v Pelju, veste, da prvi kongres leto kasnejo ko v Bazlu, to je bil, to moramo vedno znava podati, politični sionizem. Ta si je zadal za cilj spostavitev soverene države judovskega ljudstva v Palestini, ki bo z ukrepi pravne in, in uh, institucionalne nrave spostavila demografsko večino judovskega ljudstva. Na no, začetku se spomnim, da pa ni bila palestina tisto obročje, kjer je v bistvu bila primarno želje judev. Uh, je to zgodovinska in religijozna želja, ni pa bila, da rekel, politična. Ne, ne, vas moram popraviti. To je bila, uh, to je bila vse čas. na koncu se da lahko to problem? Naj vam naj to pojasnim, vendar le, da bo bolj, to se velikrat mal, Hercel seveda v 1896 deljudan napiše. V 1897, prvi a, kongres semisličnega gibanja, kjer je kot cilj opredeljeno vzpostavitev doma za idovsko ljudstvo v Palestini. V Palestini, ki ga bo javno pravo. Torej so Palestino normativno opredelili. Torej ni bilo dileme. Bolje pa seveda, Hercel, kot velik pragmatik začel nagovarjati tiste, ki so mu izdali, da bi lahko pripeljali do tega. Najprej na ne govoru nemškega Kajzelja, Vilhelma II. Unek, ker je bil Vilhelm II., je bil sorodnik z Vojvodo iz Badna, Vojvoda iz Badna, veste, je bil pa prijatelj uh, Viljema Hehlera. Ste da že za to ime? William Hehler je bil pa krščanski sunist, ampak pusno tudi za z zgodba. Pa se je skasalo, da ta zgodba ne bo nikamor pripeljala. Potem je nagovor o osmanski imperi, osmanskega sultana in mu celo obljubljal finančne dobrobiti, velike kredite in tako naprej, če omogoči judom naselitev v Palestini. Pa tudi ni bilo nič iz tega, seveda. Potem je pa tretjiče šlo parado. Potem je pa nagovoril govoru Veliko Britanijo. 1902. In na govoru je uspešno. Zakaj na govoru uspešno? Ker se je ta sionistična ideja političnega sionizma lepo ujela z britanskimi imperialnimi interesi. Britanci so pragmati, pragmatiki. Če je šlo za njihov interes, če je to bilo za nas, pa smo za, če ni, potem na In ko je Herzl 1902 govoril z The Colonial Secretary, Sir Joseph Chamberlain, kolonialni sekretar, sta najprej govorila pragmatično od Cipru. Torej, Hercel je, ko je videl, da Palestina ni nujno, da ne bo nujno sprejeta, je rekel potem pa saj nekaj blizu Palestine. Nekje, ki bo blizu, kjer bo istočnica za Palestino končno. To je bila njegova logika. In je potem res tem Uh, enem govoril najprej v Cipru, pa mu je Chamberlain tako je rekel, seveda takrat je bil Cipru, še vedno britanska posest, mu je rekel, ne tega grška pravoslavna skupnost pa muslimanska skupnost na Cipru ne bosta sprejele, judovske kolonizacije. Potem so govorili o Elarišu. Elariš je pas na sevelu sinja svetov polotoka. Herzl je bil v, v enem trenutku euforičen, ker se mu izdel, da so Britanci že pristali in si je že zamišljal ogromna industrijska naselja. V vel, Elarišu, ampak Britanci so na koncu rekli: ja, ampak končno privolitev mora dati britanski konzul Egiptu, Evelyn Barron, Lord Cromer. Kromer pa se osebno ni ujel z Herclem, hrat je s Hercegom, hkrati pa svoj ostrkonjak, tam pa so mu rekli, no, v Elarišu ni dovolj vode, petkrat premal vode, da bi bilo tam uslujeno in da je tudi to odpadlo. Pole pa Chamberlain. Reku Herclu, ampak imamo pa eno tretjo rešitev za vas, morda bi vas pa zanimala. ti v naše vzhodnje Afrike, Uganda. Današnja Uganda. Tam bi se pa bi lahko naselevali. In če pa, na Hercel je to res zagrabu, sicer je stran, torej ni bila ta logika, da je blizu kot skočna deska, ampak vendar le, na najbližji sodeluje smak snordav, Je rekel, to bo samo za časno zatočišče, nočno zatočišče, da bomo v palestino šli. Ampak kaj se zgodi na četrtem kongresu v 1904, vpravno 1903? Večina delegatov sionističnih, predvsem ruski ljudje, so rekli, ni govora, kakšna uganda, ne nas fopat po domače. Hočemo Palestino. Palestina je edini legitimni cilj naših prizadevanj za državo. In kle pa še v Herzlu v konflikt z njimi. In leto, leto zatem je umrl, a veste, torej tudi od njega. Tako da Herzl je pragmatično sprejel, ampak nikakor to njegovo mnenje ni prevladala. Svajt piše v nekih pogovori za Herzlovnes, ko je izražal določen dvom, da je to, da bi bilo možno se vrne v uh, zivljati. Ja, se on je on bil pragmatik, uh, Čeprav palestina, tako, kar ste že sam povirili, palestina je to, 137 psalim, psalem. Stara zaveza pravi, če pozabim tebe, Jeruzalem, bo Jeruzalem, pozab... naj bo pozabena moja desnica. Tako da nikoli niso tega Jeruzalema kot tist ga pozabil, kot tist ga kamor se morajo vrniti. To ni zanimivo, kakšno bo je z rod širdom, pa z anglaško, pravedsko familijo, pa dejstvo, da so prvih par let Ki financira 60%, kar so živi pokupovali od Palestincev? Razumem, so lahko, bezumir, ne? Ja, so mi pa njena zadnja, veste, tudi, uh, poznate pojem Barfirjeve deklaracije. Evo, zdaj ne, smo ne, ne, ne, ne, pismo, okay. pismo? ne, deklaracija. ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Torej sprejema cilj spostavitve Nacionalnega doma za judovsko ljudstvo v Palestini in bo naredila vse, kar jo menimo oči, da bi pripomogla k temu v tega cilja, s tem, da ne biti bi, storjeno nič, kar bi prejudiciralo državljanske in religijske pravice nejudovskih skupnosti v Palestini ali judovskega naroda, ki živi v katerikoli drugi državi. To je to pismo. Kratko pismo, ki ga imenujemo Balfrova deklaracija. Zakaj je Rudiger? Zato, ker to pismo je Lord Arthur James Balfour, britanski zornani minister, 2. novembra 2017, poslal Walterju, Lionelu, Ročildu, pomembnemu članu britanskih sionistov. Ampak da ilustriram to, da niso bili vsi ljudje sionisti. Ko je med junijem in novembrom 1917 potekala, potekala, potekala, ko so potekala poganja o o tem, kaj je Britanci dali ljudom. Je bila ena stran, je bila britanska vlada, druga stran je bilo sionistično gibanje, vsebi Haima Weizmana in Nahoma Sokolova. Tretja stran so bili pa pomembni britanski ljudje, ne sionisti. Vodil jih je Edwin Montagu, tedani britanski minister za Indijo. In torej, V teh poganih je Montagu, storil vse, kar je mogel, da britanci ne bi opredelili svoje podpore judovskemu, temu nešnem okom, v Palestini. In je tudi v to deklaracijo neke spremembe vnesel samo premalj. Torej, pravno gledano so te, je ta deklaracija povsem po podredila nejudovsko ljudstvo v Palestini ljudom. Še eno zemljivo. To je stralniških gibanj, ki so se jim zravenili, je samo ali, ali, ali Tisti hrib v Jeruzalemu, na katerem so imeli že daritve, ali pa ne oliva trdnjava v teh danih časih, ne? torej grad, karkoli že bilo koli. Zakaj pa če ne je stralniških gibanj? Saj veste, Sion, Sion je simbol za Jeruzalem. A veste, da je bil človek hrib? Ja Krips. Ja ja, ampak ja, ampak gledano širše ilusijo, veste, do je to je prav za prav skoval poemcionizem, ne? Torej Nathan, Nathan Birnbaum. Judovski pisac iz Dunaja. Tam okrog, mislim, če so 1892. Pardon, 1862. Zadeva Nathana Birnbauma pravijo, da je Da je bil zelo, zelo nehajoč v svojih ideologijah, da se je tam premikal. Ampak on je prvi govoril o sionizmu, pri čemer je imel ime v mišljenju Jeruzalem. Je. Ja, ja so. Jaz še malo, če še nekaj? Ja, ne, to se. Zelo samo vprašanje, kako vi meni, menite, da je tista teza, da nekateri politični geostrategi in pa analitički, ki za in geopolitiko uporabljajo, recimo, ko posebej za javno greško geostrategijo v recimo da se pa v vsrednem delu, se imena Halford na Kinder ja. doktrina tore Eurazije pa osrdja, pa srednje osrdje, v bistvu če kdo kontrolira, kdo kontrolira dokočno osrdje kontrolira tudi osrednji otok, otok pa kot recimo vožnem pomerom Nizozemska tamja, ne? kaj odtok pa je zvir pank narakti poslimani, danes je to pa tam nafta, ne? potem imajo, eh, anglični so imeli to doktrino eh, v bistvu. Da postavite še? Ja, ja, vse to ravno. E, jaz sem tudi v bistvu na, to, na tolje nalizati, če se zdaj imajo arabske pomladi tukaj, recimo, pa, če imamo ta pol mesec, to ne zopetanje, ali je možno, da se lahko to zgodi, da zdaj, ko to v kontekstu, ko si Izrael razi z Iranu, ali je možno zdaj to, da, da se uporabi to, kaj brej kompazinih oziroma to množična tem, za pozdraže arabske revolucije, da se oborabi kot, da se zakuri tako neko preprogo, zato da je potem se destabilizira tudi ostar, da se malo umiri, tudi, tudi deloma na Evropsko unijo malo umiri, pa malo se, pa zdaj večji problem da je tudi ameriški bomo rekli, na napad finančni zmaso, ne, na Evropsko unijo, ne, recimo iz Wall Streeta in V tem smislu, da se, da se spostavi iz, zato na ameriških moči, da se spostavi kot novo bojišče, katerega centrum bo nekako Euroazija, pa centralna Azija zaradi Kitajske pa Rusije. To je tista generalna teorija o, o tem, da se namreč v drugani so tiste zelo nevarne ameriške. Gre za odporevanje Rusije. To je ta teorija, tako imenovana, fun spectrum dominance. Potem se to druge te Kaj mi mislite o tem? Ja, zdaj ste kar več konceptov. Skupaj, ja, zdaj Zdaj naj, ne, ne naj, samo to poporam, ja. da Sir Herford Mackinder je 1904 v kraljevem geografskem društvu. Ja, na prvo. Torej govoril o tem, da pravzaprav je bilo njegove, da je, kdo nadzoruje vzhodno Evropo, nadzoruje Heartland. Kdo nadzoruje Heartland, to je Evrazija, nadzoruje Svetovni Otok, to so Afrika, Azija in Evropa, do kdo nadzoruje pa svetovni otok in nadzoruje v svet. Torej, če nadzoruješ vzhodno Evropo, nadzoruješ svet. Uh, torej, ni bil edini, ki, uh, ki je takšen velik pomeni v Evraziji, da je Karl Haushofer, nemški geopolitik tudi, torej Evrazija je res uh, domišljivo, pravzaprav zbujala pri teh geostrategih ampak jaz, uh, se strinem, torej, ampak jaz tega ne bi zdaj na tej točki z bližnjim shodom mišel, namreč američanih je dejansko možno videti da ima uh, strategiji sledijo. Američani imajo danes oporišča v Romuniji, Bolgariji, ne pozivimo, da je še Kosovo. Torej, ja, still, ja. Torej, In iz te točke je veliko bolj jasen, zakaj so američani leta 1999 šli v to akcijo. Skratka, vzhodno Evropo osvajajo in pa seveda prodirajo proti Rusi. Tukaj ne smemo biti res preveč naivni. Kar zadeva pa Bližnji vzhod, pa naj to povem. Da Bližnji vzhod je zadnjih 200 let področja, ki, ki ga zahod hoče imeti pod svojo dominacijo. Prvišnji vzhod se buja najpoljenejša strateška točka v svetu. Torej, sami muslimani vlikrat se zavedajo tega, kako šibak je njihov svet hrati, pa kakšen ogromen pomen strateškima ne pozabimo. Muslimanski svet zajema najpoljenejše strateške točke na svetu Gibraltar, uh, Suješki prekop, Babel Mande, pa veste dol, med Džibutijem pa Jemnom, Hormuška ožina, Malajska ožina. In torej, zato je bil zmiraj cilj te, torej, zmiraj je bilo rečeno, zahod je zmeraj zmišljeno v tem smislu, to moč je moramo ohraniti pod svojim nazorom. Nena zadnja, od takrat naprej, kaj 1913, Winston Churchill, kot pomorski minister odločil, da bo britanske lade poganjala nafta največ premok nafta postala vitalna ekonomska surovina. Torej, hočejo imeti po svojem nazoru. Do zdaj je imel zahod, ali pa še vedno, to, da pravim, do sedaj ne pomeni, da še vedno nima. Torej, po mojo strukturistična teorija, ki pravi, da po času kolonializma je zahod kot jedro, se je posem podrdil muslimanski svet kot periferijo. Zdaj s temi pomladmi potencijalno gledano bi ta periferija lahko postala bolj avtonomna. Bolj avtonomna je počala, naprimer, postala v času hladne vojne, ko se je, ko se je naslonila na razcep v samem jedru, na hladno vojno. In sovjeta je sovjetsko pomoč dobivala, in se je malce bolj osamosvojila. Ampak konec 80. let ta avtonomija pa vsem izgine in zahodna penetracija pa po polnoma zadominira. Zdaj, kaj imamo danes to, z z vašim onim vprašanjem, ki je zelo pomembno... Torej, jaz sem bil na začetku bolj optimističen, jaz nisem toliko optimističen. Pogleda, recimo Libija, Libija nas kakor, ne more navdajati z, z optimizmom, v tem smislu, da bi arabski svet z velikimi koraki v svojo večjo autonomijo korakov. Jaz mislim, da ne smemo biti prejšnjo juni, da v Libiji je jedro vrnilo v darec. Jedro je tist delalo, kar je naredilo, kar je pravzaprav že v primeru Kosova naredilo, pa tudi v primeru Južnega Sudana, da je neke sicer saj v neke mere legitimne tendence nekega ljudstva subtilno izkoristilo za to, da svoje interese okrepi. Torej, Libija ima zelo dobro, zelo kvalitetno nafto, uh, Kitajsko se želi v... od Kitajske, okromne. kako? Okromne zelogev, ja, tudi poščavske, ja. Govorili, ja. ja. Kitajska prodira, torej. V Afriki, to se moramo zavedati, poteka novo ruvanje za Afriko. Če je bilo prvo tisto, ki mu je Piko na dala berlinska konferenca 1884-1885, je zdaj novo ruvanje akteri so kitajska, Indija, ZDA, skušata se upomešati, če je Rusija pa Irana, predvsem prvi trije, ali pa morda dala predvsem ZDA pa kitajska. Tako da to v Libiji... Čeprav ta, ta načrt se zna malce uh, spodkopati s tem, da islamisti postajajo, po, torej, islamisti postajajo močni oziroma so močni v Novi libiji. in uh, islamizem ima neko, islamizem, nisem tako prepričan, da bo sprejel to podrejeno vlogo jedru. Kar zadeva pa to nisem. Zatukujem mislim, da jaz mislim, da ne tako malo. Če berete Erastir Krug, ena zelo dobra knjiga je šla 2009, če se namotam, torej Hamas, v bistvu, a veste, Zahod demonizira Hamas in Hezbollah. Zdaj, ne smem biti pravi, a veste, to so te, aha, fanatiki, teroristi, bla, bla, bla, saumrilske napade izvajajo, la, la, la. Ampak, torej, uh, Hamas in Hezbollah, se konsistentno borita proti vzpostavitvi popolne ameriške ali pa k ohranjenju popolne ameriško-izraelske hegemonije na bližnjem vzhodu. In te, ta hegemonija ni samo politična, ampak ta hegemonija si obeta tudi ekonomske druge paradigme osiljevati. A veste, ne pozabimo, mislim, da januara 2, ta primer umenja na Omi Kleinu, šoka. Januar 2007, Je po vojni v Libanonu, no, se pravi po tisti vojni, vojni pravi, pravi, zapravi, ko je Izrael destruktivno uničil pol Libanona. Ja, ja, Junija, ja, 26. je bila vojna, ampak januar 2007 je prišlo v Parizu do konference, kot donatorjev, ki bodo pomagali Libanonu. In seveda, jaz verjamem, da novi klijenti imate te informacije in to je precej logično. Donatori so rekli, ja se bomo dali denar za obnovo Libanona, ampak. Hočem pa, da se določeni koncepti uveljavljajo, ne? seveda ne v ne? Trg, večja vloga, torej zmanjšanje vloge javnih podjetij in tako naprej in tako naprej. Uh, ampak do se je prišlo v Libanov, torej do množičnih protestov, predvsem, bi rekel, šiitskega prebivalstva, tistega, na katerega ima Hezbollah veliko pljiv. Torej, ve da v Libanonu vse od leta 32 nismo imeli popisa prebivalstva, tega je vsaj 30 do 40 procent. In torej, zaradi tih protestov množičnih, Libanon ni sprejel, Fuat seniora, te dani primi, ni sprejel te pomoči donatorjev, ampak je Hezbollah sam, seveda z iranskih denarjem tudi, in pa s pomočjo domačih inženirjev obnovil ta jug Libanona. Tako da Hamas in Hezbola, veste, to zavračata prodortih individualističnih ozorcev na bližnji vzhod. In ta človek, ki to govoril v tej knjiga, veste, nikdor koli, ampak je bil svetovalec Haviera Solane za bližnji vzhod. Tako da in je govoril tudi z iranskimi z iranskimi, torej, verskimi ki teh konceptov ekonomskih, socialnih in tako naprej. In tisto, kjer istan, veste, kar tisto, kar v moti pri zahodnih paradigmi, naj to možnost, to točko, je instrumentalna koncept instrumentalne racionalnosti. Instrumentalna racionalnost pomeni racionalnost v smislu, da če jaz rečem ne vem, en cilj si izberem in potem rečem, do tega cilja bom prišel direktno najbolj učinkovito po najkrajši možni poti. In ne glede na žrte. In ne glede na žrte. To je instrumentalna racionalnost in to zahod dela. To je ekonomska, to je, pravla, to je neoliberalna doktrina. Islam, doktrinarno intelektualno tega ne sprejema, veste, kaj to resnično pomeni, ne glede na vse žrtve. To pomeni, da če da jaz bom, današnji, jaz bom, da Slovenijo spravil v dobre številke, primam primankljaj bo majhen, javni dolg bo majhen, država bo zelo učinkovita. Socijalni problem ne bo, je bomo Ampak, ampa kaj bo pa v zadju, bo pa katastrofa socialna. to Čile, Simon Teko, čilski novinar, upozoranje to, v se vse blešči. Čile velja za fantastično razvito državo. Prav, polovica družbe je izključena, preprosto ni. Preprosto so jo izključili z družbe. Nije, je socialno deso, je preprosto izključena, ni več je v življenju. Ostalo se ta blešči. Ampak so rešili vse na, na papirih, vsi pravi, učile skotbo o uspehu. Ne? To je instrumentalna racionalnost. Ne? In na zadnje, muslimanski tradicionalci upozarjali na to, da trg, da ko so zahodne sile na bližnjem vzhodu, vzhodu v preteklosti, vsi vsi trg, naprimer preko Osmanskega imperija, preko, preko Turške republike, preko Atatürka je to privedal do masakrov, do pokolov, do etničnih čiščenj. Ker trga, trg spontano ne nastane trg skozi zgodovino tudi v Angliji, če berete Karla Polanija, trg, trg ni nastal spontano, čeprav to neoliberalci v trdijo, trg je uveljavila država. Samo država s svojim fantastičnim birokratskim aparatom, torej lahko ta trg, vzpostavi. In ga pol tudi neoliberalci pravi, da ga mora tudi pomaga torej ohraniti. Vitka, ja, zelo vidka ja, ampak vendar je pomagati ohraniti trg. Lahko vstop tudi, če spreveni kaj glede percepcije, recimo Evrope, naprav nislamo, ali je to bolj vmajena simulacija in slamo v evropskem mišljenje oziroma naše mišljenje? Ja, ja sem precej skedično glede tega, da bo Turčija kdaj vstopila Evropsko unijo. Tukaj, veste, da imamo vsaj štiri močne... dobra ja, če se to zdabive, A, je, oh. V kakšnem smislu? A ja, ja, a ja, ja, ja, zdaj imamo štiri prepreke, Nemčija, Avstrija, Nizozemska ja, ja, ne. pa Francija. Ve, ja, mislim, da razumem vaše vprašanje. V bistvu nek način, jaz mislim, da Turčija že, bo Turčija že neoliberalne paradigme že izvaja, ne? da je Turčija nova zgodba v uspehu. Ne? Turčija, a veste, to, ta čim je zahod fascinirana neko arabsko ali pa mušteljansko državo, je to skoraj da avtomatsko razlog za skepso in za solničenje. <laughs> ker, ker je pa to še toliko obolžalostno, ker zmerni islamisti vode Turčijo. Je to še toliko obolžalostno, ker Ahmet je da v minister, njegovo knjigo manj doma, čisto njim ogledaj kot zanimivost, edini izvod, v ZDA sem imel samo en izvod tej knjiga, sem ga mogel dobiti skvala Lumpurja iz Malezije. V tem izvodu večino tega, kar sem, ne večino tega, ampak v smeri, ki sem dodajno zgovoril, da v to glu deciderano in zelo potkovano intelektualno pledira. Ali ga ne upoštevajo tam, ali je sam ne načelen, ampak tudi, če se bojim, da že neoliberalne liberalne korake dela naprej. Čeprav je pa res, da glede na prejšnje vlade, torej prejšnje turške vlade, torej tudi prejšnje so že v Maršičem, a veste, s to politiko sekularizma so tudi te ekonomske politike zahoda v Maršičem sperjele. Skratka, te zgodbe so vse za opozovati, niso tako enoznačne. Ne. Tako je ran, ran je dnesko staja, to je tudi tukaj tukaj tako osamljeni, kako vedel je ohranjeni, svojo aktivnosti, zdaj smo o vrem, vrem.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 Ponovate kratko, izjutran. Danes da sem piše o telefonskih škandalčih, vem, da je za Obamo in pa se še zvenim. Ste se Ne, nisem se obnovil. Po eni pogovarjali na tej konferenci G20, ja. pa so bili mikrofonji vključeni na Srešim, pa ne <laughs> tanih, enega je imenoval za krončnega ležnjivca, drugi pa tebi, se samo teba, te ukvarje, se mora zdi vsaki dan, ja, ja A, zdi. Obavo, ko se kozi. Ne, zato, ker res Izrael takratko, je živčen, ko nekak prviž je živčen zaradi tega ta vlada, ker ima socialne proteste. Drugi zaradi, ker, ker palestinci tam v OZN-u vendar je neko strategijo, ki vsaj neke rezultate dajo, torej vodijo. Tako da, veste, v preteklosti, naprimer, Takrat, ko, ko je prišlo do prve intifade, naj sem podkrepim to, ne, ko je prišlo do prve intifade, torej decembra 1987, je bil Izrael paničen. Kar naenkrat je imel, imel upravljaka z nekimi golorokimi, protestniki, ki so kamnimi, ali pa si jih ni dal več svojo ogromno obivaljsko močjo, kar tako poraziti ali pa postal In je živčan in je, mislil, in je začel uh, razmišljati, smeri, da verjetno PLO iz Tunica vodi to prvo intifado. Uh, In zato ni bilo na ključe, veste, da so aprila aprila uh, 1988 uh, številko 3 PLO-ja, to je Abu Džihada, Halil Al-Wazir je v Tunisu izraelski komandosi ubili. Uh, in torej, to so tako, to torej, ali s komandos izrašnjo okrog ubijati ali napadati jedrski objekta ali kaj podobnega, ne. S tem, da, veste, s tem, da pa se ne smemo po mojem njenu dirati, tver, da Iran dejansko skrbi Zahod po mojemu smislu v tem, da da če dobi jedrsko orožje, se, se ga bo še teže dal pokoriti. Samo vprašanje, kaj, ah, ti nečete islamist, ali musliman, ali pragmatik? Je, jaz mislim, da je on, ne, jaz mislim, da... Humein je bil islamist, ne? Ja, Homin je bil ampak tudi zelo politično, nekaj inteligentno, nekaj smisla, ne? No, dobro. Da. A veste, je... Zdaj, bi mogli tudi šiitsko doktrino, dvanajstniško doktrino poznati, ampak čist tako, Homin je bil sui generis, tako rečemo, tudi vznotraj šiitske dvanajstniške dohovščine. Homin je namreč je bil v treh stvarih specifičen. Bil je ne samo izreden predavatel fikha, to je islamska jurisprudenca, pravoznanstvo, Ampak je tudi predaval uh, Irfan, a veste kaj Irfan? Gnosa, misticizem, in pa hekmat, filozofija modrosti. To pa zgodovinsko gledano zelo draži šitsko dohovčino. In torej je mogel doma na svojem domu in kognito poučevati uh, torej mističnost in pa uh, filozofijo modrosti. Torej ga ostali niso marali, ker so v preteklosti tudi duhov, član dohovščine, ki so to delali, pobijali. Drugi, če bil specifičen zahtelj, ker je naredil radikalen korak naprej v tem, da je rekel, da šiitska dohovščina vlama v Iranu ni zgolj predstavnik 12. imama, ki je izginil v devetem stoletju, naj pa lam predstavnik, in kot tak predstavnik lahko pomembno svetuje vladarjem, kot je to delala s afavitskim vladarjem, kađarskim, kaj mora narediti, ima še korak naprej, šitska duhovština, dvanajtniška ima pravico stopati neposredno na oblast. Neposredna hierokracija. In to so dejansko za islamsko revolucijo izvedeli, torej, vrhovni duhovni vodjen, tako naprej. Sam, je, sam Homin, Homin je bil prvi torej fakih, vrhovni verski pravni strkonjak, ki je vodil državo, In pa specifika, to, ko ste vi imenili, da zagovarijo stališče, da sta politika in religija inherentno povezani. Da preprosto religija mora biti politična. Namreč to ni tipično, šiitsko, 12 dvanajstniško stališče, duhovščina je večinoma stališče, da je religija ločena od politike. Da, je, da ima distanco do politike. Takšno je pa drugačno. Mi je zanimivo, se katoliška katoliško crkev a isto kot širiti prisvele negatene božje stvari za sebe. Ja, se inocen s tretji res rekel, že od dvajna sem s tretji, da je Kristusov namestnik na zemlji. Ne? To pa res, ja. Tako da, ja, tudi treba to šiitsko doktrino dober. Sporednice pak... so zelo zanimivite. ampak ja. ta Ahmadinejad, jaz mislim, da čeprav se demonizira gor in dol in vendar le on v svojih politikah je vse čas zagovarjal večjo socialno kohezivnost v Iranu. Bum ves nekaj povedal v njegov korist, Ja, so to, kar sem pravko rekel, tudi ne gola <laughs> korist. Ja, ja, ampak, še neka druga, kar se sploh ni, kar ne pokaže. Najmanj v Ameriki, pa niti v Evropi, ko je bil na obisku v Ameriko, ki je imel težave, da je dobal vizu za Združen narod, ne? Ko bi bilo z eno, mislite? Ja, ja. Predvod, da tja prišel je imel en malih sestavnika z ekstremno ortodoksmi življami. in kaj se tam zmenili? In tam so se lepo pogovarjali. Kaj so se, tako skljivnostni ste bili, nisem, kaj, kaj, kaj, mističen Zem. sva, o kakšne to. E, pa nisem Sufi, ali kaj podobnega, ko zveš v drugi krat, ker so začeli z vizikovati. Ja, je to kakšno e, zarotak, ne? Nino vene zavote, ampak zanimljivo, da zahodni, bomo rekli... Mediji. Mediji, ki so popolnoma kontrolirani tako imenovnega novega svetovnega reda tega ni ti niso hoteli vendati. Me pa je bilo par ur, da se bi upredno, ali potisnem, ko šel nasel do Združenje narodovne. Ja, čist možno, veste, ne na zadnji je rani je bil predvizamska bil... ja, ja, ampak izraelska vlada se je tako bunila proti njimi in tako priti iznavedli pa je kljub vsemo prišel do, na temi ortodokski židi, pa je kljub vsemo prišlo do tega srečenja. Aha, aha vi govorite o ortodoksnimi ljudi, torej... Ekstremno ortodoksne, ne, A ne, ne pri... ali kame, ne. Vedel, ja, kak je organizacija, ja, ampak imate pa na torej kartu. Ja. Torej imate ljude, ki niso sionisti, mogoče se s temi srečo, ne? z nesivnistišnimi ljudi. Ja, tisti, ki so bili tudi proti ustanovitvi države Izraela. V no, se moramo vprašati, zakaj so nucali 2-3 leta, da so po razglasilnih nevdovisnosti Izraela eh, uporabljali takšno dostavo, ko je malo zdaj, da bi spet vzadi, pa spet periodno oboročil. Nesem to tudi to, to, da 14. maja, 48. Maja so to razvršen brez definiranih meja države. Kaj je bo zelo pragmatično, ker se točno vedel, da si želijo še več nekdajne britanske mandatne palestine. Da ni dost, da so im 56 procentov. Ako iz Amerike Kdo? En strih zrave, vlaki da, je Tako da, ja. Uh, za še tako eno vprašanje, pa kdo, še kakšno vprašanje, predpomno mnenje. Ja, ja David. Uh, tako zanima mene, ko primere mislansko filozofijo, uh, za kreščansko filozofijo, vidim, da se se v osnobi v bistvenih idejah zelo, zelo podobne. To izhajajo. Uh, ja, ena, enako kot, uh, recimo, neoliberalni sistem izhaja iz v družini držav Amerike, kjer je večino se bero še vedno katoliško, znamen hrščansko, pa smo za te razlike. Ne, ne, ne, odkriti, to je bistveno. Zdaj, če tega odkrijemo, a veste, v morju gudimo, pa vode namo. Lih to so vas hotel praviti, ne pozabite, da, ampak izvolite. A ste hoteli še kaj? Ja, ampak mislim, če bom jaz <laughs> Ne, to hočem reči, ravno to je treba, bistveno distinkcijo treba. Torej, eno je katoliška dotina, drugo je pa protestantska. Celo več protestanti, ki jih imamo pri nas, evangeličani ali pa luterani, sem tudi reče, niso enako kot so puritanski protestanti, ki jih Max Weber veste, da opredeluje kot štiri skupine. Kalvinisti, metodisti, baptisti pietisti. Ne pozabimo, da te, te radikalni uh, puritanski protestanti, te so ostanovili ZDA da so in ja. ja. Predvsem iz Anglije torej, iz Anglije to ne pozabimo da ta ta radikalna, politanska, protestantska verzija je prišla na severo vzhod ZDA in tam, recimo, imate pet držav, ko so jih ti religijski obbežniki ustanovili. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pennsylvania pa Maryland. Torej drug virna sodita je bil majn puritanski dol, viste prve naseliva naselina je bil Jamestown v Virginiji. Ampak hočem reči, da ta bist ta distinkcija na katolicizem pa protestantstvo. Ta Alastair Crook, ko sem ga že omenil, to distinkcijo dobro eh, poudarja, veste Pravi, da zgodovinsko gledano se je sta se protestantizem pa katolicizem konfrontirala. Potem je pa katolicizem nekako prenehal vztrajati pri tej doktrini skupnost namreč in je pršel na njegovo mesto ista. Na drugi strani imamo pa izrazito individualistično religijo, to je ta protestantizem. In upozarja, tukaj moramo upoštevati, da na vlogo, po... na, na vlogo ki, ga, ki, ja, ki ga te protestanti predajo Abrahamu, ali pa sploh teologiji, teologiji svetega Pavla, pavlinski teologiji. Svet Pavel pa bistveno vlogo v svoji teologiji pridaja Abrahamu. Abramu, Abramu potem Abrahamu. Veste, jim pravi, uh, in, uh, bistveni koncept je koncept spremembe, ne nekne spremembe. Abraham je namreč sprejel spremembo. Geneza, prva, moj za sova knjiga 13, pardon, 17, pardon, 12, ena tri pojdi svoje držele in od svoje rodovine in hiše svojega očeta v drželo, ki ti jo pokažem. Tor je naredja brutno spremembo, radikalno spremembo, pozavi vse, kar že poznaš. Pa jdi v nove prostore, v neznano. Ta sprememba, veste, to je bil temelj, da si lahko kapitalizem gor postavil. Ne sem ta vebral kalvinist, ampak tudi ta ne nehna nocija spremembe. Torej, hočem reči, da tudi treba študirati. Jaz kar študir, bolj, kar študiram, bolj vidim, koliko je povinna teologija. V teh konceptih, ki ko so zelo sekularni, danes imajo vsi praviloma imajo teološke korenine. Da, religijske korenine. Zvolite. Torej, da sem se zmotil, bi sta bolj vrščanstva samo tako, kot ti zvorno postali. Se pa se ne opredeljeva to prečina je V vsakem primeru je pa pač ta sistem nastal znotraj kreščanskega kriščanske kriozofije, ki je zelo podobna islamskih. Uh -huh. um, tisto občutek, ki mi da, je to, da se zna isto stvar, koga znotraj islamske kulture pa je zdaj neodpisno tega, ali je to šiljeno iz že kreščansko preoblikovanje zadebe, ampak je to nekaj, kar se lahko Notre istana na samega oblikuje, tudi, nevaj, znam, tudi, če svet v strani, bi še vedno nekako spostavljal neoliberalne ideje. Paj, če smem tolko kot za ena stranu, ki jo zelo redko stopim, da bi zagoparjal, hvala dan neoliberalizem, največ... Evo, odvetnik se ne? Ja, ne, ne, ne, vsi sam svoj odvetnik. Um, A je viste odbitni, da gačemo? Ne, <laughs> ne. Pisarno imate? Oko, proštite. Problem je v tem, da generalno gledamo, da bi gleda na ljudje so nesposobni nočejo um, delovati za svojo glavo, ampak raje postijo, da nekdo drug misli na mesto njih. njih. Mislim, da če gremo na ulicu, stane, v katerem sad bo hitro pripričamo, takšno je, da radni so bodni, radi so prepričani do nekaj, imajo varnost, če ne reče tako je in temu sledijo. To je tisto, kar popredšen človek želi. In, a, zato se pa Znotraj sistema, oziroma znotraj družbe, išče močnejši, sposobnejši posamezniki, ki poskušajo nekako sparjati napredek. Problem, pa navadi postanje pri etiki teh sposobnejših ljudi, namreč lahko se zagovarja o egoistični napredek, ker Če bom, bom, sicer te smeli, jaz želim boljši svet za sebe, ampak se zavedam, in tu pa je problem, kako navadi tega premisle, ni, zavedam se krati, da bom moj svet boljši, če bom poskrbel za vse, ki delajo za mene, ki recimo, nekako pomogočajo ta svet boljši. Torej, Najboljši svet je tisti, ko vsi delujejo. Jaz, Zadovoljni delavec bo boljše, da je robot nezadovoljni delavec. In zato je treba poskrbeti za tiste najniže, zato da bo tudi moj egoistični cilj no? maximalno najboljši. In tu so te drobtinice. To niso drobtinice, ampak so konkretne pogače kruha, zato da je pač moj cilj, kakrvešnjokoli je, odpustimo zdaj te Ne da nekateri pač radijo dovoljke javh deba in neke druge stvari. Ni vodi čistih požrešnjim egoizom en drug egoizem, ki ti pač želi bojši svet. A veste kaj, jaz nisem to popričan, da bi zapogačan. Uh, skorbi strajil pri drobtinicah namreč, če vi Karla Polanija berete veliko preobrazbo, ki je po mojem en zelo dober uvid v, v, to, v to prodor klasične ekonomske misli, pravzaprav v prav, prodor predhodnice neoliberalizma, prodor kapitalizma. V prodoru ekonomske znanosti, potem boste videli, da je ta politična ekonomija, ekonomska znanost, kot svoj skorajda inherenten del, sprejela tako imenovani naturalizem. Ideja je enega Townsenda, nekega avtorja britanskega, ki je, ki je pravzaprav v človeške zadeve nov koncept uvedel in sicer koncept zakonov narave. Temu bi lahko rekel socialni dervinizem. Namreč, reko je, tako, kao v preživijo samo najbolj sposobne, najhedvejše in tako naprej. Torej, tako bi bilo treba tudi ta koncept zakonov narave, te najsprosne narave, tudi aplicirati na, človeški, na človeško vrsto. Reko je konkretno, torej, namreč v tistem času se je Anglija soočala z enim izjemno trdoživim problemom, to je bil problem ogromne množice revnih. Namreč, ko bi ta trg, samo regulacijski trg, kot ideal liberalni, misli se že postopoma ovvajo in, in en paradoks je bil prisoten Namreč, da je, po eni strani je trgovina, tako kot ste bi rekli, zaradi pohlepne, žal, zmeraj bolj cvetela, dobe se jedno od cvetela, napredovala in tako naprej, po dvih strani je pa zmeraj več ne, neizmerno revnih. In se je postavljeno, kaj narediti s tem problemom. In je pa prišla v igro ta politična ekonomija David Ricardo, Robert Malthus, ki je sprejela to, to tezo, torej ta naravni zakon, naravne zakone, obstanka, boja za preživetje, in je reka tako kot Townsend, let je da mi mislimo, da je bilo najboljšo ves trg delovne sile, da je bila delovna sila ljudi obravnavana kot blago. In pa če hočemo ta trg uvesti, torej, če hočemo ta problem revnih rešiti, jaz bi rekla bolj rešiti, moramo revnega prisiliti, da bo za blako te delo v kapitalističnih tovarnah. Lako ta je tista, ki ga bo prisilila, da bo delo. Da bo, da, bo, da bo postal del tega blaga na trgu delovne sile, Namrež do leta 1834 je obstajal to spin Spinhamelandski zakon, ki dajo neko podporo revnim in določil neko minimalni dohodek. In ti klasični ekonomisti, ki se jim predlužali tudi največji konzervativci, Edmund Burke, ki so razmišljali revoluciji v Franciji, so rekli, to podporo je treba okinti. Ta podpora je tista, ki, ki preprečuje, da bi naravni zakoni prišli v igra. Tež podpore ni, la, ni, torej ni Ljudje so revni, ampak niso zares lačni, da bi morali za čiste lakote delati za kakršno koli mesto.